Willkommen zu Klatsch, dem Podcast der Facebook-Seite NBA aktuell und dem dazugehörigen Crunchtime-Blog. Mein Name ist Pascal. Und Timo ist auch wieder am Start. Moin. Groß Neues, Dude. Das wünsche ich dir auch. Danke, und und reingekommen. Ja, pff, klar, mit Basketball, ne? NBA-Party, ja. absolut Wodka. Freundin war arbeiten, deswegen konnte man sich das gönnen. Und du? Ja, feucht fröhlich. Lange Nacht. Ja, ich meine, mich erinnern zu können, ja. War, war gut. Ja, ähm, ja, auch an alle da draußen natürlich frohes Neues. Ähm, heute äh, erster Podcast des Jahres, erstes Wochenende, das heißt Fragen, Podcast, Zeit. Ähm, sind auch wieder enorm viele gekommen. Wir mussten jetzt auch aus Zeitgründen, weil ich halt äh, nicht wirklich äh, wenig zu tun habe. Heute ähm, haben wir ein paar äh, Sachen rausgenommen. Aber ähm, das sind mehr so Sachen, so äh, wie sieht gerade mit dem Status des Spielers XY aus, Trade-Gerüchte etc. Das sind so alles Sachen, so wenn was passiert, posten wir die halt. Ist natürlich cool, dass da ihr da Interesse dran zeigt, aber ähm, wenn es was Neues geben würde, hättet ihr es wahrscheinlich, wahrscheinlich schon auf unserer Seite gesehen. Sagen wir mal so. So ist es. Gut. Ähm, was gibt's äh, sonst noch? Also wie gesagt, Fragen. Ansonsten... Ähm, Bosch-Artikel kommt immer noch. Das vielleicht mal vorneweg von dir jetzt. Ja, war ja nur, weil Bosch leider verletzungsbedingt einige Spiele aussetzen musste, dass genau. das dann eher unpassend gewesen ist. Genau. Und die Wade in den Jungengrund gefallen ist. Bester Mann, ja. Auf jeden Fall. Ähm, Vintage. Tja, gut. Das waren so die Formalia, die wir im Vorfeld klären wollten. Dann würde ich sagen, gehen wir jetzt einfach rein. Also... Tobias sagt oder fragt, frohes Neues, danke zurück, ähm, Atlanta Hawks, ein Team für die Playoffs, Fragezeichen, denke so, wie sie momentan aufspielen, haben sie die Chance, in die zweite Runde zu kommen. Was meinst du? Erstmal frohes Neues, Tobias, äh, auch von uns. Äh, ja, die Hawks, äh, um nicht zu äh, viel <lacht> vorwegzunehmen, auf jeden Fall eines der Überraschungsteams diese Saison. Für mich. Äh, und ja, klar, äh, auf jeden Fall sicherer Playoff-Kandidat und äh, die werden uns in den Playoffs auch schön spektakulären Basketball zeigen, denke ich. Hallo, denke ich auch. Also ich finde die ähm, die Frage nach nach den Playoffs finde ich schon fast rhetorisch. Ich meine die Typen sind gerade halt erster, also die führen den den Osten an. Jetzt nicht großartig souverän und das ist auch noch relativ früh in der Saison, keine Frage. Aber da kann man schon mal klatschen, finde ich. Ähm, vor allen Dingen weil sie nach diesem Rassismus-Ding äh, um, um Ferry und äh, Wer heißt der Besitzer oder Ex-Besitzer jetzt mittlerweile Dann äh, Lieblings, glaube ich. Ähm, hat man ja so gesagt, ne, da könnte jetzt, äh, da könnte so ein bisschen äh, ja, Spannung entstehen, irgendwie auch. Und ähm, bei Al Horford äh, waren Fragezeichen hinter. Ja, aber sportlich hat diese ganze Sache irgendwie gar keinen Einfluss. Ich glaube, da sieht man auch mal den schönen Unterschied äh, zwischen den Märkten. Also ich glaube, wer sowas in ähm, L.A. Wobei die, die Stadt ist ja jetzt eh ein bisschen, ähm, naja, geimpft, sage ich jetzt mal von Rassismus, oder New York oder Chicago. Wäre das vielleicht mehr aufgebauscht worden, oder höher, oder besser, weiß ich nicht, äh, umsatzstärker für, für die Zeitung? Ja, und L.A. kann da, Atlanta kann da er relativ ruhig weiterarbeiten und äh, gewinnt Spiele einfach und sind einfach so ein. Ich sag mal so ein sneaky-good-Team, also irgendwie hat da keiner wirklich mit gerechnet, wobei wir alle wussten, ähm, was die Hawks konnten, schon letzte Saison. Ja. Also die die haben nichts von ihrer, also die haben für mich aktuell und ich habe jetzt ähm, auch, auch aufgrund, äh, das seht ihr ja in unserem YouTube-Channel, habe ähm, viele Hawks-Spiele gesehen diese Saison, ähm, habe mir auch Schröder ähm, ja gesondert natürlich auch angeguckt, aber die haben wirklich für mich das beste Ballmovement, also die lassen den Ball am besten laufen aktuell. Und ähm, das ist ein <lacht> Erfolgsrezept, das äh, Budenholzer in ähm, San Antonio ja, aus, oder aus San Antonio mitgenommen hat. Wie gut dieses funktioniert, das kannst du, glaube ich, äh, als hedel am besten beurteilen. Ja. Ähm, so. Du nimmst mich in letzter Zeit sehr oft als Beispiel. <lacht> Sorry dafür, aber das ist halt einfach... Äh, Diese Dominanz nee. der Spurs im letzten Jahr und wenn man da sagt, so will man auch spielen oder das ist unser Vorbild, dann halte ich das nicht für ganz dumm. Ja. Absolut nicht. Ja, und äh, wie gesagt, also ähm, die Hawks sind einfach für mich, ja, ich weiß jetzt nicht, wie ich im, im Osten noch äh, großartig stärker als die äh, als See. Also ich meine, manchmal lügt so eine Tabelle ja auch, ne manchmal ist ja auch im Westen, weil die alle so nah wirklich beieinander sind, dass man vielleicht die Blazers aktuell äh, Zweiter sind, was auch krass ist, keine Frage, aber ob die Blazers jetzt das zweitbeste Team im Westen sind, das wüsste ich halt nicht. Weißt du, was ich meine? Ja, Und ich absolut. Glaub, halt, die Hawks sind schon im Moment das äh, Ultra im Osten, weil es einfach funktioniert. Als Team. Genau. Hm. Absolut. Was, hast du sonst noch was zu den, zu den Hawks? Schröder, vote for Dennis. <lacht> Ja, äh, gut, lass das sei mal dahingestellt. Ähm, nee, äh, absolut sympathische Truppe und ähm, die, denen wünsche ich wirklich nur Gutes. Ja. Außer wir treffen auf sie in den Playoffs dann natürlich mein Hatives. Und Danach wird es ja im Moment aussehen, ne? Leider Gottes. <lacht> aber gut, ähm, oh <lacht> Gott, Wer weiß. Aber äh, In den Playoffs ist alles möglich. Genau. Was man jetzt auch nochmal sagen muss, ähm, ich war nicht überrascht davon, aber aktuell spielen sie halt auch. Ähm, Eine ziemlich anständige Defense. Also Platz 6 in der äh, Defensiveffizienz, Defensivrating. Ähm, kann man mal auch so machen. Also äh, so mit Washington und Oklahoma City auf einer Stufe. Indiana ist auch nicht so weit weg. Wobei auch richtigen Respekt irgendwie an Indiana, so dass die immer noch äh, immer noch irgendwie ja oben an der Wasseroberfläche schwimmen und nicht komplett absaufen. Ja. Finde ich gut. Also, aber das noch am Rande. Lassen wir weitermachen dann. Ja, äh, kommen wir zu einem ehemaligen Spieler aus dem Osten. Ähm, Smith zu den Rockets. Ein guter Move für beide Seiten. Was meinst du? So, zu beim ehemaligen Hawk. Krasse Überleitung, Blut. Ach ja, stimmt. <lacht> äh, von, ja, stimmt. Marcel, der hatte auch noch ein paar Fragen, unter anderem die. Hast du recht? Ja. Ich weiß noch nicht. Ich sag mal so, so diesen, diesen Morrie Boy, den wir so im, im Kopf haben, dieses ähm, Dreierwerfen als große Waffe in der Offensive, da habe ich halt am Anfang direkt so dran gedacht, ich so, oh, geht das jetzt schon wieder los? So Josh Smith als ähm, ja Stretch vor, wobei der wohl eher, weiß ich nicht, nur den Kopf des Trainers vor Wut breiter machen würde als das Feld. Ähm. <lacht> Ja, aber er kann halt noch am Ring, am Ring finishen. So. Und da denke ich, ähm, ohne dass ich jetzt sehr viel von ihnen gesehen hätte, also ich habe so sein Debüt gesehen, da hat er auch mal direkt ich glaube 21 Würfe genommen. Ähm, weiß nicht. Ja also gut, ich, aber man soll der Tradition noch nicht ab... Äh, ja, nicht abtun, <lacht> sozusagen. Ja, das auch ja. Ich, ähm, ich habe keine Ahnung, äh, wie gut der Move ist. Also klar, der, der Move war gut, weil... Es ist einfach Josh, Josh Smith, den du für, für zwei Millionen im Jahr bekommen hast. Guck mal, wer in der NBA ähm, von seinem Team zwei Millionen überwiesen bekommt, weißt du. Also mal davon abgesehen, Houston ist ja gerade echt auf dem Weg, äh, dieses ähm, ja so eine Defense First Identität irgendwie so zu schaffen, also so ein Defensivbollwerk zu werden. Und da ist äh, Smith definitiv äh, ja auf jeden Fall zu gebrauchen. Also Kann man mir sagen, was er will, äh, aber Smith ist für mich ein ähm, Verteidiger, der wahrscheinlich besser ist als die, äh, ja, als alle, die ähm, Power-Forwards in Anführungsstrichen oder die meisten big Men, die die äh, Rockets da bisher im Kader hatten, also von daher ja, ist doch okay, oder? Wie, wie siehst du das? Ja, ähm, ja, das ist halt Man kann da nicht so viel zu sagen, es läuft ja, es läuft äh, für Detroit, es läuft auch für die Rockets. Äh, Im Moment spricht halt nichts dagegen irgendwie, mhm. dass es passt. Ja. Äh, Ob es auf Dauer so wird, sei mal dahingestellt, aber ich sag mal so, im Sommer ist er wahrscheinlich dann, letztlich läuft sowieso wieder weg, also ja. viel das falsch haben die Rockets auf jeden Fall nicht gemacht, was die Verpflichtung angeht. Auf keinen Fall, also ich meine... Ariza passt mehr äh, besser rein als äh, Parsons und wir haben uns alle kaputt gedacht. Es ist immer die Frage, ähm, wie sieht es in der Zukunft wirklich aus? Ne? Weil ich glaub, wir waren die einzigen beiden, die sich so kaputt gelacht haben. Ja, kann sein. Ja, <lacht> ja weiß ich nicht. Also der ich, Hater trupp war wieder unterwegs. Ja, das stimmt schon. Also ich, ich habe echt äh, ein bisschen zu negativ über die Rockets gedacht. Das gehe ich zu. Ja. Aber ja, ich weiß nicht. Also ich, ich, ich glaube. Dass die, dass die Rockets jetzt durchaus ähm, eine gute Truppe haben. Ich weiß aber jetzt halt nicht, ob es äh, ultimativ für eine Meisterschaft reichen kann, weil man sich auch ähm, ja, für die Zukunft halt positionieren muss. Und da weiß ich halt nicht, ich meine, Josh, Josh Smith hat ja keinen langen Vertrag und so, ist, und Harden ist ja immer noch da und Harden ist auch noch jung. Boah, aber ich weiß nicht, also ich habe irgendwie nicht das Gefühl, dass wir die Rockets in den nächsten vier Jahren auf dem ähm, ja mit dem Ring sehen ist halt im Westen ist es halt enorm schwer im Osten würden sie wahrscheinlich alles abreißen mit ihrer Spielweise aber gut oder hast du da geht geht's wieder anders ich weiß nicht ähm, die Rockets sind für mich so schwer einzuschätzen vor allen Dingen nach dem Saisonstart ja ich meine wie wir eben schon gesagt haben, der der Schein kann auch trügen, also ich bin auf die Playoffs gespannt und ich glaube, da kann man auch erst wirklich äh, ein richtiges Fazit ziehen, was die Rockets dieses Jahr angeht. Mhm. Bei Regular Season können viele Playoffs eben nicht. Das war letztes Jahr ähnlich, muss man ja. dazu sagen. Naja. Absolut. Ähm Gut, dann... Können die Pistons noch so einen Run starten, um in die Playoffs zu kommen? War Smith nur eine... Mein Gott, wie riechen Smith-TH-Problem, ey. Nur eine Blockade, um gute Leistung abzurufen. Ähm, ja, Marcel im Grunde mit der Folgefrage. Ich habe gestern... Was habe ich gestern? Nee, heute Nacht vielmehr. Habe ich dir geschrieben, die sind jetzt mein Sleeper auf äh, die Meisterschaft. <lacht> äh. Ja gut, ist ein bisschen überspitzt Thema, aber Vor allen Dingen Das schreibst du mir, als die äh, Magic gerade mal eben eine 26-Punkte-Führung aufholen und ich denke mir so, wovon redet der Dude jetzt gerade? Ja, aber vorher <lacht> meinte ich noch zu dir, äh, ihr macht euch das Leben selbst ja, mal schwer. Ja, danke. Ne? Nochmal kurz thematisch und ich raste da wieder völlig aus und dann <lacht> die Trolls voll der Skipper. Aber okay, mach. <lacht> das war auch nicht ganz ernst gemeint. Äh, ja. Hast du mal kurz die Bilanz von denen? Die Bilanz von den Pistons. Ja, bitte. Die haben auf jeden Fall vier Spiele jetzt am Stück gewonnen. Ich glaube, die haben jetzt neun Siege bei mehr als 20 Niederlagen. Ich kann ja, das aber nochmal nachgucken. Du kannst schon mal referieren. Ja gut, äh, gehen wir mal davon aus, haben wir Meine Heat auf 8, 14 zu 19. Ja. Also ich sag mal so, so ganz unmöglich ist das nicht. 9 zu äh, 23 die Pistons. Ja, so ganz unmöglich ist das ja nicht. Ich meine, es wäre traurig mit so einer Bilanz. <lacht> wirklich die Playoffs zu schaffen mit einer Minusbilanz, aber im Osten ist alles möglich. Das, was ist das. das angeht. <lacht> ähm, ja. Und es wäre auch traurig für meine Heat, das aber gut. Nein, nicht Schwarzmein. Schluss aus Ende. Äh, nein, die Pistons schließen die Saison aber positiv für sich aus. Oder ab vielmehr. Und greifen dann in der kommenden Saison mit einem Kader der dem Spielstil von Van Gandhi noch besser steht, oder man versucht den Kader dann so zu verbessern und dann freue ich mich auf die Pistons nächstes Jahr und freue mich auf weitere Siege in dieser Saison, aber ähm, ich glaube, Playoffs ist so ein bisschen nee, ich glaube das, das wird dann doch nichts ja. weil ich auch noch glaube, dass die Nets ähm, und die Heat sie, oder was heißt die Nets, die Nets haben sich ja mehr oder weniger gefangen spielen nicht immer gut sagst du ja auch aber sie holen die Siege und das ist ja das Wichtigste so und ich hab. ich glaube auch noch daran dass meine Heats sich irgendwie fangen und dann ja. glaube ich nicht dass da die Pistons wirklich noch rankommen ja. und zu Smith ja so hart das klingt natürlich war eine Blockade weil er einfach nicht zum Spielsystem gepasst hat ich meine Monroe Drummond und er haben sich auf die Füßen gestanden und wenn das mal nicht so war hat er irgendeinen hoffnungslosen Dreier genommen der Am Ring abgeprallt ist. Also ähm, ja, irgendwie war das befreiend für beide, habe ich für das, für beide mhm. Seiten. Was meinst du? Ja, ich, ich meine klar. Ich schließe mich da völlig an. Jeder kann im Osten im Grunde noch in die Playoffs kommen, außer vielleicht die Knicks und die äh, Sixers, bei denen ich irgendwie komplett Land untersehe, gerade bei den Knicks so. Aber da kommen wir auch gleich nochmal drauf zu sprechen. Ähm, ja, nee, also ich glaube halt auch echt nicht, dass es für die Playoffs reicht. Ich kann mich, ich meine mich erinnern zu können, dass die Nets ja in der letzten Saison auch mit einer ähnlichen Bilanz gestartet sind. Ich glaube 10 zu 21 oder so, wenn mich alles täuscht. Dann hatten sie aber halt einen 10 zu 1 Januar und kamen irgendwann über 500 und so. ne, also ich meine, wenn man, wenn man sowas da wirklich ähm, schaffen kann, dann ähm, okay. Aber ich glaube halt nicht dran. Nee, wenn, wenn sie es wirklich schaffen würden, dann Chapeau. Ja. Aber ich glaube da halt im Moment auch nicht dran. Ja, das Ding ist auch so, die Nets haben auch dann gegen gegen Teams gewonnen, wie ich glaube, war das Golden State? Ich weiß es nicht. Also auf jeden Fall auch so, da waren auch mal Oklahoma City dabei und da waren KD und Russ äh, fit. Und das sind halt auch so dann mal Spiele, die dich, die dich vielleicht auch als Team weiterbringen. Ne? Und die, die Pistons, so bei aller Liebe, die haben jetzt gegen, ähm, gegen Indy gewonnen. Indiana zeigt für mich auch absolut zwei Gesichter. So in dieser Saison. Die haben gegen Cleveland gewonnen. Ist in der derzeitigen Konstitution der Cavaliers jetzt auch nicht die große Kunst, wobei das sehr krass gewesen ist, wie die, wie die Pistons halt heiß gelaufen sind, keine Frage. Haben gegen Orlando gewonnen und, ja, darüber, dazu gegen die Westchester Knicks gestern gewonnen haben mit, ich glaube, neun Spielern, die den Trikot anhatten, das, ja. Komm, also äh, wenn du dagegen nicht gewinnst, dann ähm, dann hast du halt echt ein Problem. Ähm, von daher, ich bin jetzt noch nicht äh, komplett auf dem Pistons Bandwagon, aber ja, vier Spiele, vier Siege sind vier Siege. Nur ich glaube halt, äh, das müssen sie jetzt halt auch auf Dauer äh, dann bringen. Weiß ich nicht, drei, zwei Drittel der Spiele jetzt noch zu gewinnen, wird schwierig. Ähm, zu Smith? Ja, du hast es ja gesagt, also Dreier mid rage jumper also das ja alles, nee, also das, was halt ein Small-Forward können sollte, auch hey, Newsflash-Freiwürfe äh, können Small-Forwards in der Regel auch nicht ganz so schlecht. Äh, Smith ist irgendwie seit drei Jahren total von der Rolle, trifft jetzt irgendwie 46,8% in dieser Saison oder hat bei den Pistons zu viel getroffen, das ist auch völlig indiskutabel für einen Spieler auch, der ja äh, durchaus mal zum Ring gehen kann und äh, da kommt es halt zu Kontakt. Ähm, aber komm, also Wie gesagt, Smith, ich, ich wünsche dir da alles Gute da in, in, äh, bei, den, bei den Rockets, aber für die Pistons glaube ich nicht, dass es für die Playoffs reicht. Äh, Smith war eine Blockade und was ich aber an dieser Stelle auch nochmal sagen möchte, ist, dass ich die Entlassung aus ökonomischer und äh, Salary-Cap-technischer Sicht völlig indiskutabel äh, schlecht halte. Also Weil ich, ich habe zwar dir am Anfang gesagt, ey, Props an Van Gundy, der Typ zeigt echt ist aber du zahlst im Grunde jetzt einem Spieler, der nicht mehr eine Minute für dich spielen wird, vier Jahre lang ein Gehalt, das in die Nähe der Mid-Level-Exception kommt. Fünf hm. Millionen oder du kannst mit fünf Lumpen Millionen halb sogar, glaube ich, ja, du kannst, mit 5 ,5 Millionen kannst du in der NBA wirklich einen sehr, sehr guten Rollenspieler verpflichten. Und wenn du Glück hast, hast du den für mehrere Jahre äh, an dich gekettet für fünf Millionen. So und Hm. Verstehe ich nicht. Das war, er hatte zwei Jahre, glaube ich, jetzt offen zwei, drei. Ich glaube zweieinhalb. So war das ne? Diese dieser Saison und dann nochmal zwei. Ja ungefähr. Ja ey, Scheiß drauf, machen. Oder oder du denkst wirklich, okay, äh, Greg Monroe entwickelt sich neben äh, Drummond so gut, wo ich jetzt auch vorsichtig sein würde. Ähm, wir geben ihm ähm, die fette Kohle im Sommer und versuchen ihn zu halten. Mhm. Aber ich, ich verstehe, also ich weiß nicht, was er sich so richtig dabei gedacht hat. Ich glaube auch, da, da, da spielt so ein bisschen... Äh, Van Gandhi hat ja jetzt vor kurzem gesagt, dass er seinen Vertrag erfüllen wird und danach äh, keinen Job mehr annehmen wird. Ja. Ähm, vielleicht spielt das auch so eine Rolle, dass er auch mal Erfolg haben will und er weiß, dass er dafür Zeit braucht und drei Jahre mit Smith sich rumärgern würde so ziemlich... Also in seinen Gedanken eventuell ähm, ja... Die, die die Entwicklung aufhalten. Weißt ja. du, wie ich meine? Keine Frage. Ich meine, wie gesagt, das ist das ist alles okay, aber ich finde, da ist jetzt auch nochmal, da wird schön gezeigt, dass nicht immer eine gute Idee ist, wenn man ähm, einem Coach zu viel ähm, Macht gibt. Also, ähm, wenn einer jetzt Coach und äh, President of Basketball Operations oder so ist und im Grunde ja, den ganzen Laden alleine führt. Tut er jetzt zwar nicht, aber ich weiß halt nicht, ob es ein, ein gelernter GM auch so gemacht hätte und äh, wie soll ich das sagen? Wenn einfach okay. Gespräche stattgefunden hätten, ich glaube, da wäre viel mehr Kontra gekommen. Das ist eine ganze Stange Geld. Also, ja gut. Ja, das war bestimmt so eine Entscheidung, ja. Intuitiv. Ja, das, so wirkt das auf mich, tut mir leid. Also ich glaube, das war ein, ein Abend oder so, nachdem die Netz. Nee, doch. Das war ein Tag nachdem die gegen die Netz verloren haben und wo er auch katastrophal gespielt hat. Gut, ich, komm, ist egal Naja ah, ähm, Wenn es funktioniert, ist es okay, da habe ich nichts gesagt Aber ich halte Ich halte ja, das im Moment, Risiko Im Moment hoch. spricht das dafür Ja, ja ob es langfristig Sinn macht, ist, ist eine andere Sache Aber ja. das, das müssen wir dann in zwei Jahren nochmal diskutieren Auf jeden Fall Weitermachen Ja, aber jetzt, äh, aber jetzt geht's richtig das, los. das Team ist ähnlich schlecht, wo der nächste Spieler mhm. spielt Aber, ähm, ja, da sind natürlich zwei verschiedene Paar Schuhe, ne? Äh, Kobe in einem anderen Team, MVP-Kandidat. Wie bewertet ihr seine Leistung? Ringfrei. Ich sag's gerne nochmal. Ich finde, Kobe ist einer der All-Time-Greats, so. Kobe ist mit 36 Jahren immer noch ein unfassbar krasser Baller, okay? Also, den ich jetzt nicht unbedingt... Doch, also ich hätte ihn auch schon gerne im Team und so, aber... Äh, Ne? Also ich habe da jetzt nicht so wirklich Animositäten gegen, gegen Kobe, aber ey, jetzt mal ganz ehrlich, der wird von mir nicht mal eine All-Star-Stimme bekommen. Ich meine, der hat jetzt mal auch mal ein paar Wochen äh, die Liga in Scoring angeführt und das, das ist 36 Jahre, das ist total äh, beachtlich und ich, ich habe ihm auch Props dafür gegeben und so, aber kannst du nicht ernst meinen, dass irgendwie, weiß ich nicht, drei, wie viel ist das drei sieben, drei acht oder so Turnover pro Spiel spielst, wenn Schröder mal irgendwie zwei Turnover pro Spiel spielt, dann sagen alle, oh, scheiß Turnover, So. Dann, das ist schon mal dann eine ist Sache. Nicht Holland in Not, dann ist Deutschland in Not. Ja, ja. Weißt du, ey, wie viele Assists spielt er unter 6 auf jeden Fall? Das heißt, er hat in der Nähe von vier Turnover auf 6 Assists. Okay. Warum auch immer das so ist, ist halt so. E absolut ekelerregende Effizienzwerte. Da dreht sich mir der Magen um, wenn ich sehe, dass dein, dass dein Go-To-Guy-Franchise-Spieler 37,7% aus dem Feld wirft 28% von der Dreilinie, aber einfach immer Würfe nimmt. Wobei in den letzten beiden Spielen haben wir ja eben auch gesagt, äh, geht er wieder mehr in diese Vorbereiterrolle, alles cool. Das hat er ja schon mal solche Phasen. Das ist doch... Also Respekt für die absoluten Zahlen, die er auflegt. Aber kein Respekt dafür, dass er pro Spiel, weiß ich nicht, irgendwie... Wie viel nimmt er da? Wahrscheinlich 3, 4... Von diesen ähm, ja, hart verteidigten ähm, Mitteldistanzwürfen, also wo er wirklich ein, irgendjemanden auf seinen Füßen stehen hat und er nimmt den verfluchten Wurf trotzdem, obwohl der statistisch gesehen äh, eh nur zu 30% reinfällt und er statistisch gesehen ähm, sogar unter diesem Durchschnittswert ist. Das heißt, er kann es nicht mal sonderlich gut. Es ist eine typische Gutnammer, so eine Bad-Team-Geschichte äh, und das schadet seiner Legacy jetzt nicht. Oder irgendetwas, so, so ein Quatsch will ich gar nicht anfangen, aber auf dem Teppich bleiben, ey. Also wenn, wenn er. Wenn die Lakers wirklich Erfolg hätten, dann würde ich noch sagen, okay, aber der verhindert ja auch äh, ein Stück weit mit 37,7% aus dem Feld, dass sein Team Erfolg hat. Oder sehe ich das falsch? ausgezeichnet Ja. Kobi oh, halt. Ist. Was soll man sagen? Ich will da keinen Laker-Fan auf den, äh, den Schlips treten, aber... Sorry. Die absoluten Zahlen sind super. Guckst du weiter rein? Guckst du dir vielleicht auch mal ein Lakers-Spiel an? Das habe ich auch äh, zwei, drei Mal gemacht in dieser Saison. Nee. Nee, nee. Hm. Sollen wir dann direkt weitermachen oder willst du noch... Sagen. Ja, okay. <lacht> Nö, Danke. wir können weitermachen, glaube ich Was für Optionen haben denn die Lakers in der nächsten Offseason Und welche Spieler seht ihr Nächstes Jahr vielleicht in Purple and Gold Ist Soul ein Kandidat Oh man <lacht> Makasol Soul würde sagen, nein Spurs, ich will nicht zu euch Nein Memphis, ich will hier nicht bleiben Ich möchte wie mein Bruder Zu den Lakers und Jedes zweite Jahr ein Trade-Gerücht äh, Trade äh, Eingebaut werden Und mit Kobe-Titel holen Oh wait Moment, ja, ähm, ja äh, klar Marka so, ähm, Ist gerade auf der Welle des Erfolges Mit den Grizzlies mhm. Wird dort wertgeschätzt Bekommt auch nach und nach Die Anerkennung, die er verdient hat Diese Saison ähm, Der wird einen Teufel tun Und nach L.A. gehen Das haben wir, glaube ich In den letzten Podcasts öfters mal angesprochen Im Moment Spricht einfach überhaupt nichts Für Ein Wechsel eines Superstars nach LA. Ähm, weil du hast da ein du hast einen alteren Kobi, der auch bald nicht mehr da ist. Gut, und hast du einen Julius Randall, der eventuell einschlägt nächstes Jahr. Nach seiner Verletzung. Mhm. Ähm, aber dann ist da halt nicht viel, was Potenzial hat oder was, was ähm, ja, annähernd die Anziehungskraft hat wie vor zehn Jahren. Das sind nicht mehr die Showtime Lakers. Das, das müssen sich einige mal so ein bisschen vor Augen führen. Die Lakers sind im Moment ziemlich am Boden und um da rauszukommen, werden die wahrscheinlich auch so ihre zwei, drei Jahre brauchen. Und ähm, so hart es klingen mag, auch ein Kevin Love sehe ich im Sommer nicht ähm, in LA. Okay. Sorry, aber Superstar. Äh, äh. Ja. Bei, bei Kevin Love weiß ich es nicht, ey. Also, da kommen wir ja auch gleich nochmal drauf zu sprechen. Ich, ich würde gerne so in, in, in die Köpfe reinschauen. Was ich weiß halt nicht so, ist Kevin Love wirklich ein Typ, der sagt, äh, ich möchte im Mittelpunkt stehen, so ich möchte Zahlen auflegen, so Erfolg, scheißegal. Kann ich mir eigentlich nicht vorstellen, dass es irgendein Sportler, dass, dass er wirklich so denkt, aber... Aber wenn er das wirklich wollte, hätte er ja in Minnesota bleiben können. <lacht> Ja. Da hat er sein Double Double aufgelegt in der Saison, hat äh, die Anerkennung bekommen, die er dann in die, im Endeffekt ja haben will. Ja, aber ist, ich ja. meine, wenn du nach Aber wenn du nach Cleveland gehst und du nach Cleveland gehst, wenn du weißt, dass LeBron zurückkommt, dass du dann wahrscheinlich nicht mehr als höchstens die zweite Option bist. Ja, ja, das ist richtig. Sollte, sollte dir ja irgendwo klar sein. Das ist richtig. Und ich finde, das wäre richtig schlechter Stil, wenn man jetzt nach der Saison sagen würde oh, ist ja doch nicht so, wie ich mir das gedacht habe. Und wir haben nicht gleich den Titel geholt. Das ich ist der Punkt. Jetzt, ich gehe jetzt zu den Nackers. Und so kann ich, so, weiß ich nicht. Vielleicht sehe ich wieder äh, zu sehr das Gute im Menschen, aber das kann ja. ich mir bei einem Kevin Love nicht vorstellen. Alleine Kevin Love. Love. <lacht> Love is in the air. Hey. Okay, der war flach, aber ähm, äh, Du hast aber das Richtige gesagt. So, wenn Kevin Love, glaube ich, der ist da hingekommen und hat gesagt, Alter, ich war noch nie in den Playoffs. Fuck yeah, ich will jetzt direkt den Titel, soweit ich einfach die Chance habe, direkt den Titel zu holen. Wenn das nicht passiert und er die dritte Geige spielt und auf einmal nicht mehr wertgeschätzt wird und er ist im Contract hier, so, weißt du? Also ich meine, irgendwoher wird er, wird er den Max bekommen, das ist ja keine Frage. Aber Ah, lass uns mal abwarten. Ey. Ich, ich, wie gesagt, ich, ich. Hm. Ich habe da sowas äh, im Gefühl, aber ich habe äh, viele Gefühle. Von daher ist, ist das soll nicht unbedingt heißen. Ähm, um mal zur Frage zu kommen. Also ich glaube, Marca klar, New York und LA, das sind immer Namen, die fallen. Äh, wenn es um namhafte Free Agents geht, gerade wenn die Salary -Hab Cap haben, das ist gar keine Frage. Ich glaube, tendenziell würde ich eher sagen, dass Marca äh Dass er zu den zu den Knicks eher gehen würde als äh, zu, den, ähm, zu den Lakers. Ich weiß nicht warum, hat ja. das auch wieder nur so ein Gefühl. Ähm, naja, also Mello ist ein Grund. Melo ist ein Grund und ich glaube einfach, dass, äh, dass diese dass, dass wenn er überhaupt aus Memphis gehen würde, so was ich eh nicht glaube, weil warum? Ja. Der, der, der, der ist da der. Der, der wahrscheinlich, der, der jeder Sportler sein will. So einfach der Star aktuell. Ähm, der größte Sleeper auf das sind ja eher die Spurs, weil die werden definitiv sagen, okay, wenn wenn Timmy jetzt wirklich aufhört, äh, Makasole sofort, also dem würden wir wahrscheinlich auch den Geld in Rachen werfen. Ähm, Erstmal ihn holen, dann mit Kawaii verlängern und so, da hat man da wieder ein äh, heftiges Fundament. Also wenn er wirklich wechseln sollte, dann glaube ich äh, zu den Spurs, aber ich glaube, eher so bei den Grizzlies bleiben. Okay. Jetzt zu der Frage. Ich glaube, die Lakers äh, rufen Goran Dragic an. Gasol, haben wir jetzt gesagt. Klar, klar können sie sogar mal anklingeln. Äh, Greg Monroe. Und ähm, ich habe so das dumme Gefühl, dass Jeff Green und die Lakers irgendwie miteinander anbandeln. Ich habe keine Ahnung, äh, warum. Ich weiß auch nicht, ob das großartig passen würde, aber ich habe irgendwas, äh, weiß ich nicht. Er, er ist ja, er ist ja nicht schlecht. Nein. Ähm, ich mag ihn auch. Schon wieder ein Spieler der Kelten, den ich mag. Ich bin ein schlechter. Du bist ein schlechter. Aber richtig. Ähm, aber wenn ich Dragic, Gasol und Monroe höre denke ich als letztes an Jeff Green. Eventuell liegt es auch einfach daran, dass er einfach nicht so im Rampenlicht steht wie. Ja, ja, eben. Nur ja, gut. Wir müssen realistisch bleiben. Was anderes. Ja, ja eben. Das, das ist es ja also. Also Green klar, auf jeden Fall äh, könnte der da landen. Vor allen Dingen, ich glaube, für junge Spieler und für Spieler, die gut sind, aber halt nicht diesen Schritt zum Superstar gemacht haben. Ich glaube, für die sind die Lakers einfach vom Namen, von der Franchise her, noch immer sehr ja anziehend. Ja. Ähm, das Problem ist nur, dass Spieler vom Potenzial Star Superstar einfach andere Ziele mittlerweile haben. Die interessiert der Name in der Franchise nicht mehr so wirklich. Außer du bist jahrelang mit der verbunden, ja, ist, ist natürlich klar. Ähm, da kommen wir dann ja natürlich wieder zu Kevin Love, der ja aus Kalifornien kommt. Ja, eben. Soweit ich das in, im Kopf habe. Ja. Ich meine, sein Onkel ähm, war einer von den Beach Boys, also kalifornischer geht's schon gar nicht mehr. Nee. <lacht> <lacht> da ist so. Ähm, aber ah, Jeff Green wäre glaube ich auch schon, wäre eigentlich schon gut für die für die. Lakers. Ja, die brauchen einen point Guard, definitiv, aber ansonsten, ich meine, du musst halt auch noch nach Kobe denken und ich will nicht schon wieder sehen, dass die sich jetzt, LaMarcus Aldridge, okay, LaMarcus Aldridge wäre wäre okay, weil ich denke mal, so gut wie LaMarcus Aldridge jetzt ist, so gut muss Julius Randle erstmal werden, aber ja. ich will nicht, dass sie aber jetzt so ein so ein Typen, der irgendwie nicht so richtig geschafft hat, so ein Power-Forward, da können wir von mir aus auch, ja, Monroe ist eigentlich eher Also Monroe und äh, Randall könntest du bestimmt auch nebeneinander stellen. Aber weißt du, so ein, so ein typischer Carlos Busa halt, so, den kannst du definitiv nicht auf die 5 stellen. So, und wenn du ihn ja. neben Randall stellst, dann ist das auch katastrophal. Ja. Und du hast ja immer einen auf Jordan Hill Also ich weiß nicht, ob die auf, auf Big so den krassen Handlungsbedarf haben. Das nee, in der das. Konstellation auf keinen Fall. Naja. Also von daher so Flügel und äh, Point Card. Ansonsten und dann würde ich mal gucken, was ich habe. Und dann würde ich äh, Covys Vertrag auslaufen lassen. Gucken, was dieses Jahr in der, in der Draft äh, bei rum, äh, rumkommt. Vielleicht, ich meine, warum nicht? Äh, wenn man hoch pickt, dann kann man auch sagen, äh, ich nehme jetzt hier ähm, irgendeinen Kentucky-Guy, äh, so ein Bigman von denen, ich meine Carl Towns. <lacht> Woody, Cody, Stein und so, die habe ich die hab ich mir jetzt ein paar Mal angeguckt. Also sind krass. Äh, glaube ich auch, dass die ähm, besser werden als ein Hill Das ist eine Überlegung wert, aber ich würde dann erstmal äh, die Draft abwarten und dann mich zu den Lakers äußern, weil die Draft ist gut, glaube ich. Da reden ja. wenig Leute drüber, aber ich glaube, die ist gut. So gerade die Top Ten, gerade so die Kentucky Geister passt. Ein Paradies von Big Man. Ja, oh, und Jalil Okafor habe ich ja noch gar nicht im Mund genommen. Aber den kriegen sie wahrscheinlich nicht. Naja, wollte ich gerade sagen, da sind sie wahrscheinlich zu gut für. Genau. <lacht> so lächerlich das auch nicht mag. Ja. So, dann lass mal weitermachen. machen. Äh, wo sind wir? Ach, da sind wir. Ähm, wie bewertet ihr diese, äh, diese Saison von Wiggins, äh, Noel und McLemore? Seht ihr einen davon als zukünftigen all -Star? Ja. Hm. Ich glaube, Wiggins wird einer und ich glaube auch Mclemore kann einer werden. Äh, ich versuche das jetzt mal schnell zu machen. Also Wiggins ist, ähm, war nicht mein äh, Rookie of the Year, irgendwie. Ähm, war halt äh, eher Jabari Parker, wobei das Two-Way auch sicherlich äh, umstritten gewesen ist, aber ist jetzt auch egal, Jabari ist raus für die Saison. Ähm, Wiggins zeigt ein paar gute Ansätze in der Defensive. Ähm, Scored Squad auch jetzt nicht äh, komplett ähm, ineffizient, sagen wir mal so, ist okay, ein ähm, bisschen, ja, weiß ich nicht, ein bisschen zu schlechtes turnover ist das verhältnis aber das ist auch jetzt komm, der ist ein Rookie, ne? Also ich glaube, der, der ist 19. Genau, also der, der wird, Newsflash, äh, Carter Williams äh, 24, glaube ich, fünf Jahre älter, einfach mal. Ich liebe das ja, diesen Michael Carter Williams Alter Vergleich zu nehmen, ne? Ähm, Kleiner Hater, du. Ey, ich mag MCW. Nur, ich denke, der ist zu so alt. Ähm, so, weiter geht's. Hä? Hm? Guter Rimprotector. Jetzt schon? Mehr aber auch nicht. Ich hm? bin noch nicht so krass auf dem noel trip Muss ich ganz ehrlich sagen. McLemore aber, da bin ich voll drauf. Ben. Also, der ist für mich MIP- Runner-up, also im Grunde so zweiter, dritter irgendwie, weiß ich nicht, Draymond Green, Jimmy Butler, so irgendwie so in der Ecke. Hat total, hat sich total zu einem soliden Score entwickelt, ist ein Shooter geworden schon fast, also der nimmt äh, die Dreier und der trifft ja auch gut. Seine Defense, ich will nicht sagen, dass die irgendwie auf dem Elite-Level ist oder so, aber die ist auf jeden Fall überdurchschnittlich und ich finde es in seinem zweiten Jahr, nach dem ersten Jahr, das er hatte, ich fahre den Mecklenmore-Bandwagon mit dir. Auf jeden Fall. <lacht> wir beide, ja, wir beide teilen uns das Steuer. Was meinst du denn? Äh, Wiggins hast du alles zu gesagt. Ähm, Habe ich nicht mitgerechnet. Ich auch nicht. Wäre richtig. auch nicht mein Rookie of the Year geworden. Da hatte ich auch Jabari vorne, weil einfach ja, der Eindruck und er sah halt eher NBA-ready aus. Ja. Ähm, Aber gut, hat uns überrascht und zeigt definitiv gute Leistungen, also. In Zukunft wahrscheinlich, äh, kann er sich auf eine Oscar-Nominierung freuen. Mhm. Äh, von Noel bin ich ganz ehrlich mega enttäuscht. Mhm. Obwohl er da gar nicht so viel äh, für kann. Mhm. Das war einfach der mega Hype, der irgendwie war. Ja. Den, K äh, krasser Room Protector auf jeden Fall, aber da muss halt noch ein bisschen was kommen, um um vor allen Dingen bei der Dichte, die die bigs jetzt wieder langsam kriegen, äh, wirklich rauszustechen. Ja, finde ich. Ja, das stimmt. Er und, und Ben einer meiner Lieblingsspieler, das weißt du auch. Das wissen die Zuschauer, Zuhörer mittlerweile auch. Ähm, auch wenn ich gestern einen ziemlich falschen Eindruck von seinem Spiel diese Saison hatte als wir uns darüber unterhalten haben. Ja. Weil ich einfach in der letzten Zeit zu wenig kriegspiele gesehen habe. Ähm, aber ich vertraue da auf deine Meinung und auf mein Bauchgefühl, was ich äh, letztes Jahr hatte, nachdem ich oder als ich den Artikel über ihn geschrieben habe. Übrigens auch <lacht> auf dem Crunchfram-Blog zu finden. Schleichwerbung. Hm. Ähm, ja, auf jeden Fall für mich ein <lacht> Kandidat für eine all nominierung Ausrufezeichen. Okay. Da gucken wir mal, wann wir Mecklenburg zum ersten Mal im Westen. Ja, das ist das Problem. Ich möchte, dass Ben Mecklenburg und Boogie aus Sacramento weggehen. In den Osten, da können sie dominieren. Und, nee, Sacramento. Also, äh, Miami, ne, wir brauchen, ja. äh, für die Wade bald einen Ersatz und, und Big Man können wir immer gebrauchen. <lacht> also, Boogie, Ben, South Beach ruft. Ich sag mal, echt, wer. Tyrone Corbin nach, der letzten, nach den letzten Jahren in Utah einen Vertrag für den Rest der Saison gibt. Der hat meiner Meinung nach die Kontrolle über sein Leben verloren, ganz ehrlich. Das aber nur nochmal am Rande. Also, ey, Kings, Alter. Kings. Boom! Meine Fresse. Ähm, wenn es weiter... Den du den King. Ja, Wenn es weiter so schlecht bei den Cavs läuft. verlässt Lauf die Cavs dann im Sommer. Darüber haben wir ja eigentlich schon geredet. Frage von Marcel. Äh, Sag mal in Prozenten. Für wie wahrscheinlich hältst du das? 25. Okay. Ist auch so die die Range, in der ich gedacht habe, ehrlich gesagt. Aber darf ich mich noch kurz erklären, ja, Weil natürlich. ich vorher noch nicht alles gesagt habe, weil das hätte ja eigentlich gar nicht gepasst. Natürlich. Ähm, du weißt, ich feier k auf Ich glaube, äh, in unserem Ranking hatte ich ihn als Top 3 Power Forward. Kann sein, ja. Kann das ungefähr sein. Auf jeden Fall war er mein Top 5. Vor AD. Ähm, Soviel dazu. Nee, äh, mal im Ernst jetzt. Ich habe eben schon gesagt, dass, dass er eigentlich gewusst haben muss, was auf ihn zukommt. Und dass es ein schlechter Ziel ist, wenn er jetzt wirklich in einer Saison sieht. Ist doch noch nicht alles so rund, wie ich mir das gedacht habe. Und dann gehe ich wieder. Weil ganz ehrlich, ich glaube, die Cavs sind nächstes Jahr wesentlich stärker als die Lakers nächstes Jahr. Ja. Mal davon ganz abgesehen so ähm, Ich hätte eher gedacht, dass er sich Er übernimmt ja so ein bisschen die Rolle Von Bosch Wenn ja. man jetzt wieder von den Big Three Gedanken ausgeht ähm, Ich hätte Schon gedacht, dass er sich da Eher reinfindet Als es Bosch damals getan hat Weil Bosch kam als Franchise-Player der Raptors Und hatte aber auch gewissen Erfolg Also Playoff-Teilnahmen waren dabei das, das ist ja bei Kevin Love überhaupt nicht so gewesen Weißt du? Ja, ja klar. Es war ja so, also der Gedan der Grundgedanke theoretisch war, war ja komplett unterschiedlich. Aber so haben sie sich auch in die Rollen eingefunden. Also ich finde, dass Bosch, trotz, ja, in Einführungsstrichen größerer Erfolge mit seiner Franchise, sich eher zurücknehmen konnte als Kevin Love, der eventuell auch einfach jedem beweisen wollte, dass er auch woanders das kann, was er in der Minnesota leistet. Ähm, es ist für mich so ein bisschen, weiß ich nicht. Und auch, auch wenn seine Leistungen, die gefallen mir dieses Jahr auch überhaupt nicht. Äh, dann wird immer gesagt, er wird nicht richtig ins ein Spiel einbezogen von Bled. Und wenn James dann spielt, ist er auch wirklich nur die dritte Option. Gut, aber es gab auch schon Spiele, wo James nicht gespielt hat. Und dann feuert er eins von acht aus dem Feld. Wo ich mir dann auch so denke. Die offenen trifft er ja im Moment auch nicht. Also, Kevin Love hat auch so, ein, so eine gewisse Teilschuld daran, dass es bei den Cast und bei ihm nicht läuft. Mhm. Ja. Das ist richtig, das kann ich, was ich jetzt noch dem großartig hinzufügen. soll ähm, Sagen wir mal so, ich habe gedacht, äh, dass, dass ähm, Love, mal davon abgesehen, ich meine, äh, Princeton Offense und David Blatt Offense, das, das sieht man ja alles noch gar nicht. oder Ob man das überhaupt hier sieht, weiß ich äh, nicht. Kein Plan. Ob du das mit dem Team spielen kannst? Ja, das glaube ich schon. also Vom Grundprinzip her ist LeBron und ähm, K-Love dafür auf jeden Fall eine sehr, sehr gute Grundvoraussetzung, würde ich sagen. Aber ähm, Chris Bosch war kein Perimeterspieler, als der zu den Heat kam. Die Heat mussten Bosch eigentlich ein neues Spiel aufdrücken. Oder er hat sich selbst eins aufgedrückt, sagen wir mal so. Stimmt. K. Love ist einer der besten Stretch-Vierer der Liga. So, Also wenn einen, es irgendwie Power-Forwards äh, gibt, die gut passen können, die vom Perimeter aus gut sind, die auch mal einen Rebound holen, dann ist Kevin Love natürlich äh, ganz oben auf der Liste. Und das ist halt das, was ich nicht verstehe. Also warum das nicht funktioniert. Ähm, aber das ist Cavs ohne Scheiß. Ich, ich kann im Grunde über die Cavs Erstens will reden, weil ich den kompletten Saisonstart von denen ignoriert habe. Ich habe die Ergebnisse gesehen. Ähm, die haben meistens zeitgleich mit dem Netz gespielt oder mit mit irgendeinem anderen Team, das ich eher sehen wollte. Ich habe gesehen, okay, wenn die wenn die mit weiß ich nicht, wenn die mit 10 gegen äh, gegen die Nix verlieren oder was war das direkt, dann gucke ich mir das Spiel nicht an. So da, deswegen, also ich habe den Saisonstart enorm verpennt. Ich habe jetzt ein paar Spiele gesehen. Ich bin immer noch, ich fühle mich nicht wirklich gut unterhalten von den Cavs und ja, gut, ey. Ich muss da echt Erfreut auf das Ende der Regular Season warten, weil auch gleich bei der nächsten Frage so mit mit mit LeBron und Einzelspieler und David Blatt, weiß ich nicht, auf der irgendwann gefeuert wird. Taktik, System, hin und her. Ey, kein Plan. Also ich meine, das ist ein komplett neues Team und ähm, das sieht man enorm. Aber, naja. K-Love nochmal, ähm, ich denke auch, dass es so irgendwie so ein eine geringe Chance gibt, dass er halt wechselt. Aber wie du auch gesagt hast, also ich meine, da ähm, da da da nicht besser als Lebron oder mehr Touches oder mehr, weiß ich nicht was als Lebron kriegt, ist ja er völlig klar. Und gut jetzt zu deinem Argument, der hätte in Minnesota bleiben können. Ich habe halt, wie du sagst, äh, der ist halt ein Typ, ne, Kalifornien und weiß ich nicht, äh, inwiefern man dann auch irgendwann dass das kalifornische Wetter toll findet oder generell als ähm, aber dann Cleveland nee nee ja ja das, das, <lacht> das, das, deswegen also es macht ja alles keinen Sinn wenn man auf diese Argumentationsebene geht ne Na gut vielleicht sagt er dann auch irgendwann wirklich okay ich äh, habe in Minnesota nie die Playoffs äh, erreicht ähm, in Cleveland wurde ich trotz LeBron keinen Ring ich habe keinen Bock mehr ich gehe mit meinen Millionen gehe ich äh, gehe ich nach Malibu holen wir dann ein Haus äh, Leg gute Zahlen auf, wird eh jedes Jahr Olster, weil jeder, weil jeder Laker Superstar Olster wird und äh, gut ist. Aber das ist, das ist so, das is so banal gedacht. Ich weiß nicht, ob, ob, ob wirklich ein Mensch so denken kann. Glaube ich nicht. Mal gucken. Noch ja. weiter Cavs. Ja. Ja. Ich darf mich wieder aufregen. <lacht> Nein. Äh, wie findet ihr LeBron diese Saison? Auf mich wirkt er arrogant auf dem Platz Formtief- oder Dauerzustand. Wieso spielt LeBron für seine Verhältnisse eine enttäuschende Defense? Ja, über die Defense haben wir gesprochen. Ähm, jo. Ich sag's gerne nochmal, äh, dass äh, dieses ganze äh, ich verliere Gewicht, weil ich auf die auf der 3 in Anführungsstrichen spielen will. Ich meine, LeBron kann alles spielen. Was soll der Quatsch? Ist ja auch egal. Ähm, ich verliere äh, Gewicht, um, um spritziger zu werden, davon hat man in der Defense 0 gesehen. LeBron war nicht spritzig. So, und das kann daran liegen, dass er, dass er die die Cavs ähm, über ein paar Strecken in der Offensive getragen hat, ähm, den Spielaufbau übernommen hat, als es auch mal bei Kyrie am Anfang nicht allzu gut lief. Ich meine, mich da an was erinnern zu können. Irgendwie null-Assist-Spiele null und so. Und die ganzen Cavaliers hatten irgendwie drei Assists zusammen und dann ist LeBron halt, ne? Hat gesagt, okay, lass das mal den Papa machen. <lacht> ähm, ja. Auch das äh, mit der Defense zusammenhängt, weiß ich nicht. An, ansonsten LeBron hat enorm viele Minuten immer gespielt oder auch schon spielen müssen bei den Heat, jetzt auch wieder bei den Cavs und er sieht zwar aus wie wie, wie, ein, wie ein Musterathlet und äh, weiß ich nicht was, wie, wie eine Maschine, aber er ist halt keine. Also er ist keine Maschine, der braucht, der hat auch Gelenke und so, der, der hat jetzt halt diese Wehwehchen. Ich weiß nicht, wie lange er diese Wehwehchen im Knie und im Rücken schon hat. Das könnte eine Erklärung sein. Für seine Verhältnisse sind es für seine Verhältnisse spielt er nicht stark, sagen wir mal so, ich will diese Leistung, oh ist, wenn ich äh, als, als schlecht betiteln oder so. Aber ja, das ist, ähm aber ich frage mich auch, was LeBron ähm, noch besser hätte machen können in einigen Spielen, weil ich habe ein paar Cavs-Spiele gesehen, wo er auch einfach, äh, wo ich sagen musste, ey, LeBron war heute ziemlich perfekt oder ziemlich nah an der Perfektion und trotzdem haben die Cavs nicht gewonnen. Es war in den Finals ähnlich letztes Jahr. Also ich würde nicht sagen, was LeBron gele äh, gelegen hat, dass die Heat verloren haben. Kein ist Schwierig. Also äh, auch da wieder. Frag mich in. Frag mich am All-Star Break nochmal. Dann sag ich, äh, kann ich vielleicht ein bisschen fundierter über LeBron, was sagen, ohne auf diese einzelnen Fetzen, die ich äh, bisher gesammelt habe, einzugehen. Hmm. Äh. Was meinst du? Ja, ähm, Erstmal habe ich äh, gestern erst gelesen, dass LeBron mit über 41.000 gespielten Minuten mhm. der Spieler mit äh, den meisten Minuten ist, der sein 30. Lebensjahr äh, erreicht hat. Also Ich hoffe, das war jetzt einigermaßen verständlich. Ja. Auf Englisch klingt das immer alles äh, viel cooler. <lacht> ähm, also da merkt man schon, was was sein Körper für über... über, über was eine Distanz sein Körper die letzten Jahre gegangen ist und äh, dass irgendwann mal der Moment kommt, dass auch er Tribut zahlen muss, äh, zahlen muss. das ist ja wohl eigentlich völlig klar, auch, auch wenn er nicht so aussieht, wie du es eben gesagt hast, mit Maschine und überhaupt ähm, ja, Defense hast du super argumentiert und da kann ich auch nichts anderes zu sagen ähm, ja Das ist auf jeden Fall kein Dauerzustand, so wie es in einigen Medien mit Kommentarfunktion dargestellt wird. Mhm. Aber, ähm, ich glaube, wenn man sich ein Bild nach dem All-Star-Break macht, ich glaube, dann fährt man ganz gut die Schiene. Vor allen Dingen, wenn man noch nicht viele Cavs-Spiele gesehen hat. Und, ähm, ich glaube, damit können wir es auch dabei belassen. Ähm, okay. um. Martin hat eine Frage. Wäre Michael Carter-Williams nicht interessant für die Hornets? Gäbe es da eine Möglichkeit für einen Trade Lance für MCW plus Pick oder was anderes brauchbares? Frohes Neues. Hau raus. Nee, nee, nee. Hör auf damit. I. <lacht> nee. Wieso? Ich meine, das, das, das eines der größten Probleme der, der, der Hornets ist, wenn Kemba und Lance zusammen auf dem Platz stehen. Weil beide A keinen konstant guten Wurf haben Und B. Beide den Ball brauchen. Wofür ist MCW bekannt? Den Ball in der Hand zu haben, keinen guten Wurf zu haben. Völliger Schwachsinn. Das würde überhaupt nicht funktionieren. Ähm, dann hat man noch das Problem, die Hornets brauchen Shooting. Immer noch. Hm. Und da wäre MCW auf keinen Fall ein Upgrade, glaube ich. Kann man so sagen. Und ähm, nee, Für mich ein ganz ekliger Gedanke. Sorry, Ach. Martin ja auch ein frohes Neues, aber nee. Ja, also der Trade-Gedanke ist natürlich nicht eklig. der Gedanke ist eher eklig, dass man Backward aus äh, Carter Williams und Kemba hat, ne? Also, verstehe ja. ich richtig, also das ist... Ja, bin ich ja, bin ich vollkommen bei dir. Ähm, ja. camber trifft weniger als 40% aus dem Feld. Das heißt, er ist ein Glinde gesagt, ähm, hat einen sehr unkonstanten Wurf. Auch aus der Distanz. Kann verteidigen. Ja, aber ähm, es sind beide übrigens 24. Ich möchte nochmal auf Michael Alter zu sprechen kommen. Oh mein Gott. Gott. <lacht> mal lass mich, ey. das ist, Sorry. Wenn mich nochmal jemand Hater nennt, ne? Nein, guck mal, der guck ist ein Sophomore. Du kannst nicht einfach sagen, ja, aber der war doch Rookie of the Year. So, Scheiße, der ist 24. So, guckt dir an, wer, wie alt Tony Brokden ist, der bei den Sixers spielt. So, Der ist, glaube ich, ein Jahr länger noch in der Liga. Alles egal. <lacht> ähm, ich ich versuche nur zu sagen, es gibt nicht immer nur schwarz und weiß, und es gibt nicht immer nur Punkte pro Spiel und es gibt nicht immer nur Rookie und Sophomore. So, Da gibt es auch noch so eine kleine Nummer, die Alter heißt und Upside äh, dann damit vielleicht errechnet werden kann ähm, oder vermutet. Ja, Euch nicht mehr viel zu sagen. Also, nee. Auf keinen Fall. Also das glaube ich auch, ich möchte auch nicht Lance bei den Sixers sehen, mal davon ab. Nee. So, was soll. Ich? Weil schlimmer kann es für beide ja nicht werden, ne? Ja, aber ja. Es würde auch so ein bisschen passen, also. Ich weiß, du bist von uns beiden eher der Lance-Hater. So, wenn du mich jetzt hier mit MCW bloßstellen willst, dann kann ich dann auch mit Lance. <lacht> um, aber, nee. Voll nicht. Ja, aber was hat er diese Saison denn geleistet, nee, auch verletzen und, und, einen, und einen Sieg zu sichern mit nix. einem äh, Game Winner? Ja. Sich danach noch wie ein Apfel feiern lassen. Ach. Nichts. Dieser Hype einfach so, ne? Als Ach, wenn Lance irgendwie. Das es gibt keinen Hype mehr um Lance. Doch, als wenn Lance das gottgegebene Shooting-Grad-Talent ist. Das ist einfach so. Lance kann verteidigen, Lance kann auch mal. Einen Dreier reinmachen. Lance kann Vollhandeln ja, und rebounden. so, Dass er jetzt irgendwie ein geborener Scorer ist, das ist doch. Nee, ist er ja nicht. Aber Lance hat definitiv seine Stärken und der hat auch defensiv versucht mitzuarbeiten, aber es war sicherlich, in der Theorie sah es besser aus als in der Praxis. Da, da gebe ich dir nicht. Bei 2K funktioniert das übrigens. Noch. Aber nur da. <lacht> Ich zockt das ja nicht mehr. Ich habe das ja direkt nach einer Woche verkauft. Scheiß Next-Gen-Upgrades, die auf Current-Gen nicht vorhanden sind. Ich hasse euch, Videogame-Industrie. deswegen spiele ich auch im Moment Super Nintendo. Lass mal weitermachen. Wo sind wir denn? Ach ja, genau. Ach, Cavs. Äh, hatten wir ja noch nicht. Äh, welche Optionen gibt es für die Cavs, um auf der Center-Position nachzulegen? Bekommt man einen adäquat... Ein adäquates Tauschgut für Waiters oder soll man auf Oden Gletsch setzen? Das möchte Andre von uns wissen? Jo, Shoutout an André, hat er ja auch mal ein paar gute Fragen äh, parat. Ähm, Oden, auf keinen Fall, so Odin, der, der muss erstmal gucken, dass er, äh, ja, dass er die Finger von seiner Frau lässt im Sinne von, nicht äh, hau dir aufs Maul. Ich glaube, damit ist er, sollte er dieses Jahr äh, genug beschäftigt sein, dann können wir auch mal danach über Basketball wieder reden. Ähm, Andre Blatch, ja, ist in China natürlich eine Maschine. Ähm, weiß ich nicht, 37 Punkte, 11 Rebounds oder so, äh, also irre. Die genauen Stats kenne ich nicht. Ich sehe das immer so ab und zu ähm, beim Kurznachrichtendienst ähm, mit dem blauen Vogel. Aber der ist halt offensiv, ja. Rebounding, ja, aber defensiv, nee. Und das brauchen <lacht> die Cavs ja. So. Ja. Deswegen, Alter. Denver anrufen, Memphis anrufen. Wir, haben sie, nix anrufen, also so, die Kategorien, in denen die Caves jetzt denken müssen, so, die kriegen kein Royal Hibbert. Vielleicht, wenn sie, ja, weiß ich nicht, ey. Wenn sie Kyrie abgeben, weil wir letztens die Diskussion hatten, werden sie nicht machen. So, ist doch klar, für nicht, nicht für Royal Hibbert. Aber Royal Hibbert ist halt so ein zweifacher all star anker theoretisch. Der da auch super hinpassen würde. Aber das ist, glaube ich, nicht möglich. So, Dellenberg, Kufos, Moskow, das sind so die Dimensionen, in denen die Cavs denken. Müssen oder sollten. Mit denen denen aber schon wirklich geholfen wäre. Eben. Also ich finde, man sollte jetzt nicht so so engständig sein und sagen, oh, Kyrie, LeBron und Love, die brauchen jetzt unbedingt noch diesen, diesen nächsten oder einen weiteren Superstar auf der Center-Position. Mhm. So chillen. Einfach einfach jetzt einen Typen, der reboundet, der der den, den Ring geschützt, so, der in der Offensive mal ja. Garbage Point macht. Fertig. So, mehr brauchen die nicht. Und da Kufos wäre für mich äh, definitiv für einer, ähm, den ich da gerne sehen würde. Und Dellenberg, ey, warum nicht? Die Knicks haben doch keine Lösung für ihn. Falsch. Ja eben. So macht Ist besser, als er ge gemacht wird. Ja. Auf jeden Fall. Tristan Thompson und Kevin Love kann auch dauernd die Lösung sein. Nicht in den Playoffs, Alter. Ey, okay, im Osten, wenn du Glück hast, kommst du damit durch, aber dann will ich das Finale ja. gegen. Ja, wer im Westen im Finale kommt, das ist, das ist eh kaffee Satz Aber da kannst du nee. von 1 bis 8 durchdeklinieren, die da hätten die Cavs keine Chance. Meiner Meinung nach. Nee, nee. Tristan ist zwar so ein Rebound monster aber da fehlt halt auch die Defense. Ja. Vielleicht ist er in der Defense besser als Love, das will ich ja gar nicht bestreiten, aber das ist halt immer noch kein kein ja, Verteidiger, der den Cavs hilft. Ja, okay. Ich mag Tristan Thompson, auf jeden Fall. Hm. Cooler Typ, cooler Dude. Ähm, würd mir auch wünschen, dass er bei den Cavs bleibt. Ähm, als Backup und und ähm, auch mal so als Lineup, dass er mit Love zusammen auf der Platte steht, mhm. überhaupt gar kein Problem, aber die beiden als Center-Rotation in den Playoffs, na dann mal Prost-Mahlzeit. Ja. Aber komm, hey, Love wer, ich will nicht jetzt nicht wie ein Hater anhören, Love hat seine Qualitäten, aber welcher Starting Big Man, oder wie viele Starting Big Man gibt es, die defensiv schlechter sind als Love, sage ich jetzt mal? Also er gehört ja schon eher zum unteren Drittel, sage ich jetzt mal. So, Das ist nett formuliert, würde ich sagen. Ja. Er ist ja wirklich nicht ein guter Verteidiger. Naja, das stimmt. Defensiv-Rebound ist ist auch eine Art äh, von Verteidigen, wenn man das so will. Aber auch er ist da so. Ja, ich, ich heb mal kurz den Arm, aber orientiere mich dann im Grunde äh, zum Rebound. Ist halt. Vor allen Dingen bei den Cavs. oder seitdem er bei den Cavs ist, ist es extrem geworden, finde ich, in den Spielen, die, in denen ich gesehen habe. Naja. <lacht> Aber kein hake ich mag Nein, auf keinen Fall. So. Schaffst ein Lottery-Team in die Playoffs, was machen die Hornets ohne Big L? Ich habe die Fragen jetzt einfach mal so zusammengenommen, weil ich irgendwie dachte, das, das könnte passen. Ähm, ja, äh, auch von André kommt die Frage. Äh, erstmal noch an André. Schade, dass du Bletsch nicht bei unseren äh, Heat siehst, mal davon ist abgesehen. Weil André ist meiner Erfahrung nach äh, Teil der Heat Nation Ach, ist es so? Ja Let's Nation ähm, wäre besser, aber gut, noch weiter Gut, äh, weiter <lacht> im Text Äh, ja Wo fangen wir dieses Jahr bei Lottery Team an? Ja, weil letztes Jahr in, in der Lottery war, also Der komplette Westen schon mal nicht, das ist ein <lacht> Problem Oh, ja, gut, Not gedrungen, irgendeins wahrscheinlich, irgendwie Ähm Wen haben wir, haben wir in den Top 8 jetzt einzunehmen, ne? Bugs. Ach ja, klar, die Bugs. So, oh, theoretisch die Bugs dann, ne? Ja. Die sind ja ziemlich, äh, safe auf 6 im Moment. Was, was die Bilanz angeht. Die sind auch 500, wie die Nets, ja. Ja, die Bugs. Ich habe zuerst gedacht, so als Jabari, äh, sich verletzt hat, habe ich gedacht, ach komm, ist ein Rookie. So, ist ein talentierter Rookie, aber ist halt nur ein Rookie, so, wenn, Wenn da jetzt irgendwie ähm, was ich nicht erster war etc wenn die wollen und aber gestern auch wieder so also jetzt jetzt wollen sie sich äh, Martin anlachen äh, kennen martin und ähm, larry sanders ist jetzt irgendwie ähm, der diesjährige Blatsch. also der wurde von von kit wohl ähm, aus persönlichen oder kit hat ihn aus persönlichen gründen entschuldigt äh, dass er dass er jetzt erstmal nicht beim team ist was da vorgefallen ist keine ahnung Sieht, ich denke, äh, er ist noch ein großer Sanders-Fan. War da nicht irgendwie? Ja, er hat gesagt: ähm, "Hör mal, lass uns doch Brook Lopez gegen, ähm, ich glaube, und gegen Sanders train Das hat ja angeblich zu diesem ähm, riesigen Chaos geführt, aber das ist, das ist ein Fass, das ich nicht aufmachen will, ja, schon wieder. Ähm, ja, wundert mich auch ganz klar. So, deswegen kaufe ich das auch noch nicht so ganz, dass die Bucks ein safees Playoff-Team sind. Ja, aber ansonsten, was sind die Alternativen? Ich bin von von Orlando denke ich halt, die haben die haben eine Menge Menge Talent. So, ich bin halt auch enormer Tobias Harris Fan. Peyton gestern äh, fast Triple Double aufgelegt. Ähm, Oladipo, Vucevic, also die haben schon auch Spieler und die können auch mal vielleicht einen Run starten. Aber letztendlich würde es mich nicht wundern, wenn die wenn die Pacers eher noch aufgrund ihrer Defense irgendwie in die, sich in die Playoffs so reinsneaken, aber wer soll dann auch wieder rausgehen? Die hieß, die... Weiß ich nicht. Die Netz. Bugs eher, aber... Also wenn ich jetzt mal ganz realistisch bin, ne? Mhm. So unwahrscheinlich ist das im Moment nicht, dass die hier rausrutschen. Ah, ja, nee, komm. Du siehst da zu schwarz. Lass Bosch erstmal wieder... Ich sehe das zu sch Wir haben eine Bilanz von 14 weiß, zu 19. Ich weiß, das ist nicht schön. Wir haben keine 500% zu Hause gewonnen. Ja, davon seid ihr weit weg, oder? ja Ich weiß jetzt nicht wie viel, aber äh, ich glaube... Ich, ich kann das im Moment gar nicht zu schwarz sehen. Und ich bin noch einer der optimistischen äh, Personen, die es mit den Lied halten. Habt ihr nicht das... zu Hause sogar nur irgendwie die Hälfte der Spiele gewonnen? Nee, oder irgendwie doppelt so viele Spiele verloren wie... War da nicht irgendwas, ist egal. Also dieser zu Hause auf jeden Fall mies. Warum das auch das? immer. Ja. Ja, nee, äh, mal ohne Scheiß. Also ich könnte mir das leider wirklich vorstellen, dass... Man sich das irgendwie versaut, aber ich glaube, dann kann Sporter seine sieben Sachen packen und aber. Da gut. gehe ich auch von aus. Ähm, okay, was machen die Hornets ohne Big L? Tanken. <lacht> <lacht> ja, weiß ich auch nicht. Ähm, ähm, also hast du Scheiße an den Schuhen hast du Scheiße an den Schuhen. Ja, ist, ne? So, ist so. Bei den, bei den Hornets läuft es sowieso nicht diese Saison und dann noch äh, verletzt sich Big L noch. Ja. Lastenverletzung, vier Wochen, ja. Biombo ist ein solider Rollenspieler, ey. Der hat aber keinen Zug zum Korb, habe ich heute Nacht festgestellt. Nee, der ist, nee, ist auch nicht, nee. Ey, Bionbo, ich, ich mag den schon, aber nee. Also der hat ein gutes Net-Rating, glaube ich, hat letztens irgendeiner getweetet. Ich weiß nicht genau wer. Ich glaube sogar Sebastian war das. Schön Gruß, aber ich, ich weiß es nicht. Biombo, mal gucken, aber ich glaube, die Hornets, für die für die gehts jetzt auch einfach nicht mehr um viel. So, die wollen wahrscheinlich jetzt einfach nur gucken, wie sie die Saison ähm, bestmöglich noch über die Runden bringen, weil nee. Und das weiß. mit dem tanken war nicht ernst gemeint. Ja, ja, klar, ich weiß. Ich... Nee, ähm, ja. Da sind sie gerade so ansatzweise in den Tritt gekommen. Äh, ohne Herr Lenz, hat... ja. Warum, woran das wohl liegt. <lacht> ähm, Kemba ist äh, ja teilweise wirklich gut gewesen mhm. bei gut, guten Quoten mhm. so eine Aktion wieder, ich glaube, das hat dann auch wirklich den letzten in Einführungsstrichen Lebensmut aus dem Team gepresst und ich glaube, jetzt ist es echt nur noch wie du sagst, irgendwie die Saison überstehen und dann nächstes Jahr sich neu aufstellen eventuell mit ein paar Trades und in der Free Agency was für Spacing und für Scoring tun Und vielleicht ist dann der Hype endlich real, den wir eigentlich dieses Jahr erwarten hatten. Hm. Soll man da weitermachen? Ja, also ich habe nichts mehr. Also auch nicht. Äh, wo sind wir denn? Ach da. Wie seht ihr die Netz aktuell? Sollte man die Topverdiener wie Lopez Williams und Johnson traden und somit einen kleinen Neustart mit, jüngeren, mit einem jüngeren Team starten? Mit Neustart meine ich nicht, dass die dass die schlecht sind, sondern einfach nur damit man ein jüngeres Team hat mein Gott Timo, du bist ja heute wieder richtig gut und dann noch eine Frage an dich was haben die Nets vor ich peile es nicht, hat Brooklyn jetzt verstanden unter Holland zu spielen? ja, es sind da ja so mehrere Fragen, ich hab die jetzt einfach so in einen Block äh, gestellt, weil es ja einfach irgendwie so der selber Abwasch ist ähm. und ich kann eigentlich lesen <lacht> kannst du <lacht> <lacht> ähm so wie sehe ich die Nets aktuell die Nets haben äh, sechs der letzten vier Spiele gewonnen das ist cool das ist wie die Washington Wizards die sind, Ach, sechs der letzten zehn vier haben sie verloren äh, haben auch teilweise gute Teams geschlagen so die diesmal so die Bulls waren dabei die Spurs waren dabei die Magic waren gestern dabei das war spannender als als es hätte sein müssen hm. so sollte man die Topverdiener trainen ja zumindest einen von denen also auf jeden Fall ähm, vorzugsweise Williams, weil er halt noch drei Jahre Vertrag hat. Ähm, und das sage ich jetzt rein aus wirtschaftlicher Sicht. Ähm, Jüngeres Team starten, ja, das will man, glaube ich. Und da ist auch schon wieder mein, mein großer Kritikpunkt: So, du setzt einfach teilweise ein komplett aufs falsche Pferd. So, ich verstehe das nicht. Du machst Leute wie Bojan Bogdanovic, machst du mit Karasev und Plumly so nach dem Motto so nee die sind nicht die sind, die sind nicht zu haben auf keinen Fall so die die die legen werden keinen Deal oben drauf scheiße wenn es ein Team gibt ne und ich mag die Will so und D. Will hat gestern auch ein super Spiel gemacht Er hat gegen die gegen die Bulls wo er auch von der Bank äh, gekommen ist was man an seinem Boxscore 0 ablesen äh, hat ablesen können alles richtig gemacht außer halt selbst den Ball ähm, ins Netz zu werfen so Der, der verteidigt im Moment richtig, richtig gut so. Ähm, das heißt, ich will nicht, dass die um geht, aber drei Jahre 63 Millionen sind eine ganze Menge Holz. Und wenn irgendein Franchise sagt, okay, weißt du was, wir sind dumm genug, hallo, Sacramento, wir würden diesen Vertrag aufnehmen. Wir wollen aber halt, dass ein, weiß ich nicht, Bogdanovic, da ein Plamli äh, oben drauf kommt, dann sag ich, ja, scheiße, dann dann gib mir noch zwei, zwei Picks und so, dann hier machen wir. Weil das ergibt auch keinen Sinn du, du du gewinnst mit Williams und Lopez und Johnson du gewinnst du so keine Meisterschaft mehr so und du sollst auch nicht irgendwie tanken du sollst irgendwie schon versuchen ähm, die Playoffs zu erreichen aber du musst dich ja für die für die Zukunft positionieren und wenn du einen von diesen fetten Verträgen weg hast vorzugsweise halt Williams hast du in zwei Jahren so viel Salary äh, Cap ähm, du, du du kannst einfach alles machen theoretisch so. KD <lacht> Sowieso, der, der, ich meine, da könnte man, glaube ich, wirklich sowieso machen, weil äh, dafür spart aber auch jedes Team der Liga. Ich halte es für völlig unrealistisch, aber gut. So, mach das. Also wenn wenn wirklich irgendeiner sagt, ich, ich nehme Williams, musst du machen. Also als als ich weiß auch nicht, äh, ob Prokhorov sagt, hör mal, ähm, sieh zu, bevor die nächsten Luxussteuern abgerechnet werden, will ich hier noch äh, 20 Mille vom vom Kader haben. Dann musst du das so oder so machen. Aber ich denke jetzt einfach mal ja, realistisch betrachtet. Wenn du Williams ähm, tradest, gegen ihn, gegen, von mir aus gegen Collison und lässt Collison von der Bank kommen. Du hast ja immer noch Joe Johnson, du hast einen Brooke Lopez, du hast einen KG. KG spielt wieder wie ein, wie ein, wie ein wahnsinniger Alter. Pick-and-Pop ja, mit KG, Wahnsinn. So, ich meine, in dem Alter, also ich meine, ich sage jetzt nicht Wahnsinn im Sinne von Liga-Elite, äh, aber scheiße, KG hat es immer noch drauf, in, äh, bei bestimmten Sachen. Und ich denke mir einfach, dass Williams eher zu verkraften wäre, als, ja gut, Lopez wäre auch zu verkraften, Johnson wäre, Johnson ist glaube ich ein bisschen safe. Erstens ist sein Vertrag zu hoch und zweitens ist er auch irgendwie schon wichtig für das Team. Auch wenn er mal einen Durchhänger hat. So war ich. Also ich finde es einfach dumm, wenn man jetzt sagt, nee Bogdanovic, der ist komplett aus der Rotation raus. Karasev, von dem halte ich viel, den sollte man wirklich im Auge behalten. Äh, oder, oder auch behalten. Aber Plamdi... Auch hier sage ich, 24 Jahre, Alter, der Typ ist an keinem Ende des Feldes wirklich gut. Ist er nicht. Plamdi. Es kommt auf die Lineups an. Also Plamdi neben Jack und wenn die dann wirklich so eine so eine Swarming-Defense à la Miami spielen, also wirklich ähm, Druck ausüben, Turnover forcieren. Renn, Lob, super. Aber mehr ist das nicht. Sorry, ähm und ob Brooklyn das jetzt verstanden hat, unter Hollands zu spielen, ja, ich denke, dass das ist auf jeden Fall ein bisschen mehr Wert auf die Defensive gelegt wird und äh, das, das fällt mir auf jeden Fall auch auf und ähm, ich finde, dass das, das Ball movement ist über weite Phasen auch echt gut und ähm, das sind sehr also die treten wirklich als Team auf und von daher ähm, gibt auf jeden Fall Mut, aber ansonsten ich, ich rede schon wieder am Rage. Fuck Billy King einfach, ey. Unfassbar. Wie kann man sagen, Plumlee ist untradebar? Alter, jetzt mal ganz im Ernst. Was kann, ey, ganz nein, ehrlich, Nach Wodka. Ja, ehrlich, Alter, was, was Vor allen Dingen, du musst, ja, du musst ja so denken, Williams ruiniert ja das, das Cap in den kommenden drei Jahren. Weil der ist einfach, zumindest in den nächsten zwei Jahren, so der, der dritte... Max-Player in, in deinem Team und der kriegt verdammt viel Geld. so Der kriegt viel mehr Millionen als Lopez noch vorher. Und der ist ja irgendwie schon zu ersetzen. So, und da kannst du doch nicht sagen, ey, da gibt es wirklich diese eine Franchise, die dumm genug wäre, für ihn zu traden. Und die würde nicht mal einen Pick verlangen. Ey, ja, Die würde einfach nur einen, einen total inselbegabten Center verlangen, der ja, hoch und runter rennen kann und das war ist doch nicht defensiv gut, oder weiß ich nicht, Alter, der der, der hört zumindest jetzt auf äh, zu denken, er wäre wär Hakim juan Das okay. ist ja auch okay, aber nee. Kannst du nicht sagen, auf keinen Fall. Natürlich, wenn das so eine Taktik ist, so nach dem Motto, okay, ganz ehrlich, wenn wenn wir Plumny abgeben wollen, wir Stausgas haben oder so. Aber dann sofort. Ohne Scheiß. I like Stausgas. Ja, von mir ich will Gast im Grunde gar nicht Aber so wenn man jetzt wirklich sagt so, Wir geben Jungen ab, dann müsst ihr auch einen Jungen abgeben Das, das sehe ich ein. Dann würde ich euch aber eher Mclemore wünschen Ja den kriegst du ja nicht, nicht so wie der im Moment spielt Leider, den hätte ich richtig gerne Hast du noch was zu dem? Nix Du hast eigentlich so ziemlich alles abgedeckt, was man dazu sagen kann Ja, Tut mir leid äh, nee, aber äh, Vielleicht noch, äh, ob Brooklyn das verstanden hat Unter Hollands zu spielen hm. äh, Ja, irgendwie ist jetzt so das langsam Oder tritt langsam das ein, was ich mir vor der Saison Erhofft habe ähm, Von ihm Ich hatte ja gesagt, dass ich mich sehr über die Verpflichtung gefreut habe hm. Und jetzt scheint das Früchte Zu tragen und darüber bin ich Trotz Konkurrenz äh, Leicht erfreut ja Das das stimmt das ist Durchaus So, dann können wir weitermachen, oder? Die Zeit ja, okay, rennt Die Zeit rennt schon wieder Wahnsinn Ist D-Rose noch eingerosteter, als vor der Saison erwartet wurde? Wenn man vor der Saison erwartet hat, dass er MVP wird Und und äh, sonstige Leistungen zeigt Dann sollte einem das eventuell so vorkommen Aber mal ganz ehrlich Der hat in den letzten zwei Jahren wie viele Spiele gemacht? Ja, um 30, wenn es hochkommt, nicht mal. Wenn es hochkommt, ja eben. Und ähm, natürlich ist er jetzt nicht wirklich konstant und hat Ausschläge nach oben sowohl als auch nach unten. Aber ähm, mhm. ich glaube, die Bulls wissen auch selbst, dass es eigentlich nur darum geht, den Rost wegzubekommen zu den Playoffs. Eben. Vor allen Dingen jetzt, wo man ein gut funktionierendes Team hat. Jimmy Butler, der am Durchdrehen ist. Ähm, ja, was... Also ganz ehrlich, wenn man mit einer normalen Erwartungszeitung da rangegangen ist, dann ist die Entwicklung von Rose nicht überraschend. Man wusste eigentlich, dass er auch Spieler haben wird, die richtig stark sind, aber dann auch wieder Spieler haben wird, äh, wo er ja sehr schwach ist. Also hm. für mich ist da jetzt nichts Besonderes an, an der Entwicklung von Rose. Ja, Definitiv. Und vor allen Dingen äh, muss ich sagen, ich habe ähm, als die WM halt war und äh, Rose da Der hat Rose da gemacht. Der war ja... Ich will nicht sagen, dass ich enttäuscht war, weil ich keine Erwartungen an ihn hatte, weil ich halt wusste, wie viel er in den letzten Jahren gespielt hat. Aber wir sehen ja jetzt einen viel besseren Rose, als, als es noch bei der WM war. Also wir können schon sagen, dass... Der Rost war schon mal dicker auf, auf seinem Körper, wenn man dazu sagen will. Ja. Ja, Ausschläge nach oben und unten hast du gesagt, ey... Ich glaube halt nicht, dass wir nochmal MVP-Rose sehen. Aber ich glaube, dass wir nochmal einen Rose sehen können, der zumindest auch von seinem preis verhältnis aus wirtschaftlicher Sicht ähm, ja okay ist, also vertretbar. Ne? Also als Maximalvertragsspieler muss erwarte ich dann halt, dass du deinem Team hilfst. Dass du, Ich meine, du brauchst jetzt nicht 20 Punkte oder so äh, pro scoren, vor allem nicht, wenn es andere Leute gerade ein bisschen besser hinkriegen. Aber du musst deinem Team halt helfen. Und das habe ich jetzt bei Rose, glaube ich, so in den letzten, na, war da, denn gegen die Nets habe ich das zum Beispiel gar nicht so gesehen. Das war wieder einer dieser dieser Spiele mit dem Ausschlag nach unten. Ja, er will ja. zu viel in manchen Situationen. Ja, ja, ja, ja. Er hört auch nicht auf zu werfen, wenn ja, er. Das ist das. Will. Ja, aber ich meine, komm, das ist die Rose, das ehemalige MVP. Ähm, da kann man schon mal, äh, kann man ihn schon mal auch gewähren lassen, aber ähm, sollte ein Dauer schon. Eben. Relativ. Die Bulls stehen ja gut da. Nicht ja. so gut, wie, wie vielleicht viele gedacht haben, aber auf dem Teppich bleiben, ne? Da, da tun die caps auch nicht. Alles cool. Absolut. Bam. Weiter geht's. yep Wir bleiben im Osten. Super. Tanken die Nix wirklich für Okafur? Was ist an den Gerüchten dran? Was für Gerüchte? Ich, ähm, ja. Ich... keine Ahnung, was, das, was für Gerüchte gemeint sind. Ähm, ich weiß davon aber auch nichts. Ja, die Knicks sind verflucht schlecht. Die Knicks haben genauso viele Siege wie die. Äh, wie, nee, oder einen Sieg mehr als die äh, Sixers, aber dafür eine Menge mehr Spiele verloren. Ich glaube, so 30 sitzt mittlerweile. Alter Schwede. Hab Boah. ich auf keinen Fall so kommen sehen. dass äh, Zehn Spiele in Folge, glaube ich, verloren. Ey, Leute, das ist, ähm, da läuft halt nicht richtig in, ähm, in New York. Aber. Was waren so die Erwartungshaltungen? Ich meine, Triangle, hier und da, dann wusste man auch, dass man einen schwächeren Kader hat als in der letzten Saison. Dennoch, das, was die Nix da machen, das ist kein Tanking. Tanking wäre, dir tut ein Knie weh, Mello, lass dich operieren. Äh, Dellenberg, dein Vertrag ist nicht garantiert, ich geh mal lieber. Äh, Calderon, ja, du kannst Basketball spielen. Äh, wer, wer bist du? Ähm, Champard, Smith und äh, Hardaway. Ja, komm, wir versuchen mal einen, äh, einen Erstrundenpick für irgendeinen von euch zu bekommen. Schwachen. Geht ihr dann mal. So, wir lassen euch gewähren. So, das ist Tanking. So. <lacht> scheiß Carmelo Anthony. nicht scheiß Carmelo Anthony, aber fucking Carmelo Anthony, Alter. Der steht trotz Kniebeschwerden. Gegen die, ich glaube gegen die Kings hat er ja gesagt, dass, dass es zwickt. 45 Minuten steht er auf der Platte. Mhm. Davor, eine Nacht davor, glaube ich, war es. Äh, ne, nicht eine Nacht. In irgendeinem Back-to-Back. -back, einmal drei, äh, 43 Minuten, einmal 37 Minuten, einmal 39 Minuten. So, das ist kein Tanking, wenn du von einem alten, äh, 30 Jahre alten Superstar mit Kniebeschwerden, so, hallo, wach werden, ne? 40 Minuten teilweise kriegst. Das ja, ist kein aber Tankling, Mello das ist ja aber Melo hat doch er auch nur wegen dem Geld in New York ja auch nur wegen dem Geld in New York unterschrieben ja. und so. weil die Franchise ist ihm eigentlich völlig egal gewinnen will er eigentlich auch nicht ist so ich wünsche mir dass sie nächsten tanken würden ich will nicht dass Carmelo irgendwie äh, in, in zwei Jahren den Amari macht und einfach nicht mehr äh, aus dem Quark kommt ja. so ich habe da richtig Angst vor wie kann man alter mit so einem verflucht schlechten Team du hast fünf Siege 30 Niederlagen du hast Mit nichts mehr was zu tun. Gib Carmelo verdammt nochmal die Pause. Lass den von mir aus. Äh, tanke von mir aus. Ist doch scheißegal. Sixers tanken auch. Magic haben auch irgendwann mal getankt. So, die Wolves, was machen die denn gerade? Weißt du, was ich meine? Also, boah, ey. Lass den nicht mehr 40 Minuten ran, bitte, ey. Das bricht mir das Herz, wirklich. Ist auch so. Und das ist kein tanken. Und ähm, Okafor, ja, Glückwunsch an das Team, das in der kommenden Draft Oka vorziehen wird. Das ist ein unfassbar krasser Low Post Score und ein unfassbares Talent. Aber ey, das ist es. Äh, ja, ich nee Hilfe. <lacht> 40 Minuten mit Kniebeschwerden. Ich glaube, das hat echt. Ja. Und dann kriegst du noch so nette Sachen, wie ich eben aufgezählt habe. Ja. Jetzt überleg ich mal. Oder hörst du über dich, äh, dass die gesagt werden? Ja. Ja, es ist unfassbar. Also ich meine. Ne, ich bin ich bin und so, ich sag auch immer, ich habe nichts gegen die Knicks, aber wirklich, ich habe nichts gegen die nix so die die Franchise bedeutet mir was, weißt du? Und ich ich sehe das echt ein bisschen und klar, so gestern, wenn ich sage, ha, die Westchester Knicks, weil die ja einfach wirklich mit einem besseren d league team mehr oder weniger angetreten sind. Gut, die hatten Calderon und ich glaube Smith war auch irgendwie JR. Nee, es ist Ganz ehrlich, so wie die Nicks gestern aufgelaufen sind, so sollte das ganze Jahr weiterhin auflaufen. So, ey, drauf scheißen, ohne Scheiß. Mach das ja. jetzt ein Jahr, weiß in den Sauen ab. Für die die Season-Ticket-Holder kommen doch eh. Und diese New York Post, mit der wischt man sich eh auf gut Deutsch den Hintern ab. So, Lass sie schreiben, was sie wollen. Dieses unseriöse Blatt. Ist auch nochmal ein nettes Beispiel, wenn man das mit den Hawks vergleicht. Mhm. Da, also bei kleinen Märkten arbeiten die Zeitungen mit dem Team. So hat man das Gefühl, da wird dann eher auf die Überschrift und sowas geachtet und die großen Zeitungen von den großen Teams, die wollen dann halt einfach nur verkaufen. Ja, also ich ich habe ja immer, ähm weiß immer, wenn ich wenn ich in New York bin, dann lese ich halt die, die Times, weil äh, hallo? Warum nicht? Ich meine, das ist wahrscheinlich mit die beste Zeitung der Welt und äh, die kann auch durchaus objektiv über die, über die Nix äh, schreiben. Ich kann mich erinnern, äh, ich war ja ähm, letztes Jahr äh, da, als äh, Dirk diesen Buzzerbieter genommen hat und äh, Mello hat ja dann ähm, ziemlich provokativ die ähm, die Hände hinterm Rücken verschränkt, so nach dem Motto, ich, ich berühre den auf keinen Fall gerade, denke erst gar nicht dran, voll gegen mich zu pfeifen. Ähm, und das war, glaube ich, bei der Post, wurde das auch wieder total aufgebauscht und die Times hier hat einfach nur objektiv gesagt, ja, hat das Foto dick abgedruckt in Schwarz-Weiß und hat gesagt, ja gut. Dirk war gut, der, der Wurf war nicht wirklich toll. Mello hat jetzt auch nicht toll verteidigt, weil ein tolle Verteidiger hätte wahrscheinlich die Arme auch hochgeschrieben, äh, hochgeschoben. Aber das wird dann, das wird nicht so auf äh, so auf populistisch gemacht, weißt du so. Das ist dann wirklich ein bisschen objektiver. Mhm. Man hat da die, durchaus die die Alternativen, was man in New York lesen will. Aber ist ja wie mit der Bildzeitung hier. Da brauchen wir uns nichts vormachen. Das ist, das ist ja genauso Quatsch. Das ist wie mit und weil du willst gar nicht hingucken und du guckst trotzdem hin. Ich habe, ich kann sagen, ich habe noch nie die Post gelesen, noch nie. Aber ich, äh, ja okay, man, die Überschriften ähm, kursieren ja manchmal durch, durchs Internet. Also da guckt man natürlich schon mal drüber. Aber ich habe noch nie auch nur einen Dollar dafür ausgegeben. Nicht einen. werde ich auch nicht. Guter Junge. Ja. <lacht> <lacht> ähm, was macht denn Toronto auch ohne Mother Rosen so stark? Ähm. Die treten als Team auf. Ich glaube, das ist mal so das Erste. Hm. Ähm, ja, da ist halt keiner, sich zu schade für den anderen in die Bresche zu springen. Hm. Dann hast du einen Kyle Lowry, der irgendwie sich auch denkt, was Superstar Point Guard. <lacht> ich mache hier alle, äh, oder ich spiele hier die meisten in Grund, um, äh, Grund und Boden, was das angeht. Ähm, ja, absolut unerwartet. Weil wir haben ja auch gedacht, die brechen jetzt so ein bisschen ein. Ja. Ähm, weil die Rosen ja eigentlich auch ein wichtiger Spieler ist. Aber sie haben uns erneut eines Besseren belehrt. Ja, ja, ja. ja. Weißt du, was ich jetzt lustig finde? Es kommt noch gar nicht so dieses... Ähm, also den Gedanken, den ich auch hatte, so... Äh, klar habe ich gedacht, äh, Demars de äh, Punkte werden fehlen und auch so seine ähm, seine Bedrohung, auch so seine äh, sein Drive zum Korb und die Freiwürfe, die er zieht. Aber ganz ehrlich, ist ja nicht so, dass Demar de, de Rosen irgendwie ähm, auf einem All-Star-Niveau gespielt hätte. Ich meine, okay, wenn man sagt, Kobe ist ein All-Star, dann war Demar de, de Rosen auch ein All-Star. Aber er hat halt auch die meisten Würfe genommen und hat weniger als 40% geworfen. Ja, das heißt, hier alles. ist jetzt auch, auch schon wieder die Sache, ähm, wie gut ist man wirklich mit dem Spieler? Und wie gut ist man vielleicht auch ohne den Spieler, wenn man das als Team, diese Punkte, die er in absoluten Zahlen wirft, zu einer höheren, äh, mit einer höheren oder besseren e e Effizienz halt ähm, auflegt? Hier ist dann wieder die Frage, so wie bei Kobe oder wie bei Josh Smith. Diese, diese, diese, diese Mythen, ne? Klatsch und äh, weiß ich nicht, in bestimmten Situationen da, das ist ja, ich meine, jede, jede Possession im Basketball zählt im Grunde gleich viel, wenn ich jetzt mal äh, ein auf äh, Schweinchen Oberschlau machen will. Aber das, äh, da kam für mich noch noch nicht jetzt so wirklich ins Gespräch. so Ist, ist, ist DeMar DeRozan Rosen wirklich so der krasse All Star US National Team Member, ähm, der zu dem er gemacht worden ist? Oder sind die Raptors nicht vielleicht auch ja drauf geschissen äh, auf gut Deutsch, wenn Kai Lowry so spielt, wenn auf einmal jetzt auch ein James Johnson seine ähm, seine NBA Karriere ähm, wiederbelebt, Valanciunas ist noch da, so Terence Ross ist noch da, Lou Williams kommt von der Bank und äh, ballert manchmal wie ein Wahnsinniger. Ich finde es interessant. Ähm ich muss mal auch gucken dann, äh, ob die ob die Raptors dann ohne oder mit Dimmer dann wieder ja so erfolgreich weiterspielen können. So effizient, vor yeah, allem. Ich meine, die Raptors haben, glaube ich, oder hatten zumindest jetzt vor wenigen Tagen, ich bin jetzt nicht mehr auf dem neuesten Stand, die effizienteste Offensive der Liga. Und wenn ich mir die ähm, die ganzen, ähm, die Quoten so angucke, dann sehe ich, Kalauri, der ist eh, also durchschnittlicher drei werfe, aber äh, sorry, Kyler ist für mich ein absoluter äh, All-Star und äh, mein persönlicher Spieler des Monats ähm, Dezember. Ähm, so Terence Ross ist halt auch noch so ein bisschen inkonstant, äh, aber von der von der Dreilinie gut. Lou Williams ist halt ähnlich äh, wie der Rosen, ne? ist ja auch der, der Ballert halt gerne. Aber dann hast du halt diese diese und diese Amir Johnsons, die äh, weit über 50 Prozent, äh, aus dem Feld werfen. So ein Landry Fields, der jetzt auch ein paar Starts bekommen hat, der macht nicht viel, aber der macht, der schadet dem Team nicht, weißt du? Und der bringt dann vor allen Dingen Defense mit. Ja. Finde ich interessant, was da gerade in T-Dot abgeht. Also, gucken wir mal. Ich sag nur, also, immer vorsichtig, ich bin da jetzt irgendwie auch, merke ich, vorsichtiger. so wenn ich so sehe, ja, okay, da, du hast einen 20, 20 Punkte-Scorer, aber wenn der unter 40% wirft und 16 Würfe dann nimmt. Und viele seiner seiner Punkte dann halt auch aus, aus Freiwürfen resultieren. Ja, ich bin dann so ein bisschen... Ähm, das ist für mich dann nicht dieser dieser Franchise-Player, weißt du, was ich meine? zu, der, zu dem er gemacht worden ist, teilweise. Ja, nee, aber das ist ja für uns sowieso Laurie gewesen. Mhm. Ja, auf jeden Fall. Also, Laurie ist äh, guter. Ja, absolut. <lacht> ähm, ja, wir bleiben aber bei den Raptors, ne? Mhm. Was haltet ihr von Valanciunas? Kann er ein dominanter Big in den nächsten Jahren werden? Ich warte jedes Jahr darauf. <lacht> und ich warte immer noch. Ich habe in seiner Rookie-Saison enorm viele Raptors-Spiele geguckt, weil, auch wie die Knicks. die Raptors, finde ich auch, ist eine Franchise, die, die mir recht sympathisch ist und die ich auch durchaus im Auge behalten möchte. Das habe ich schon so oft auch äh, auch mal gesagt und wenn jetzt Leute seit, äh, weiß ich nicht seit 50 Folgen Klatsch schon dabei sind, dann werden sie es auch schon dreimal gehört haben. Aber äh, ist mir jetzt egal. Diese dieses Ding in seiner Rookie-Saison, in seiner Sophomore-Saison gehen am Anfang oder gingen am Anfang ziemlich viele ähm, Ballbesitze in den äh, Low-Post zu ihm. Dann war er teilweise zwei von zwei, hat sich zwei Rebounds geholt. Und dann wurde aber nicht weiter über äh, Valan das Spiel aufgezogen. So, und das waren immer Sachen, die ich nicht so ganz verstanden habe. Weil in einigen, gerade auch zu Beginn eines Spiels, Situation, sah er für mich echt schon wie ein, ja, nicht dominanter Big, aber wie ein ziemlich guter Bigman aus. Und dann wurde er teilweise vom Spiel äh, äh, äh, vom Feld genommen. Weißt ja aber egal. So, und jetzt ist, glaube ich, einfach die Situation, dass man in der Offensive. Gar nicht mehr so auf ihn äh, setzen will, solange halt Laurie rosen äh, Terence Ross, New Williams von der Bank da ist. Sondern dass es jetzt äh, bei ihm äh, vor allen Dingen ähm, auf die Defensive ankommt. Und ob er da wirklich so ein so ein richtig dominanter Big wird. Oder ist, also ist er im Moment für mich auch nicht, die, die Raptors, die definieren sich halt auch gerade enorme wäre offen, so in der Defensive sind ja halt kein Bollwerk. Ähm, ja, weiß ich nicht. Ey. Ich finde, das ist. Ich finde, Jonas ist im Moment noch so ein bisschen im falschen Team, würde ich sagen. Also ich glaube, der wäre woanders, wäre er schon, äh, hätte er andere Sphären erreicht. Individuell gesehen. Mehr kann ich dazu im Grunde gar nicht sagen. Nee, finde ich ein ganz interessanter Gedanke. Und würde ich auch gar nicht so ab, also abwegig finden. Ähm ja, ansonsten er hat natürlich echt alle Voraussetzungen, um halt ein dominanter Big man zu werden in der Liga, ne? Ja, klar, ja. ja, klar, schon ist halt, Es ist halt wieder so einer, das ist halt so gottgegebene Statur, gottgegebenes Talent so, was machst du draus? Hm. Und vielleicht sehen wir es ja bei den Raptors, dass er halt alles da rausholt, oder vielleicht muss man halt sehen, ob er eventuell irgendwann für ein anderes Team spielt und dann seine Klasse zeigt, oder das zeigt, was man von ihm erwartet hat die letzten ja. Wochen, Monate Es ist auf jeden Fall ein spannender Spieler, den man auf jeden Fall im Blick behalten sollte. Ja, und ich finde, also offensiv und talentiert ist er nicht. So und das ist halt auch so eine Sache, die mich ärgert. So, das ist jetzt auch wieder so diese Sache, äh, ähm, bei der ich sage, okay, die Raptors haben im Moment mit die beste Offensive der Liga. Von daher kann ich da nicht viel groß äh, meckern. Aber warum läuft es so krass über die Guards? So und ähm, Valanciunas nimmt jetzt äh, sogar noch ein bisschen weniger Würfe als im letzten Jahr nimmt generell nur äh, irgendwie zweieinhalb Würfe mehr als in seiner Rookie-Saison. Ähm, ja, ich, nee, finde ich finde ich echt nicht gut. Freiwürfe, ja, ist er nämlich ähm, richtig gut dabei. Ähm, der ist äh, also diese Hecke Valanciunas wird es niemals geben, so der ist da ein sehr sicherer Schütze, was ich auch ziemlich unterbewertet finde, weil ich finde immer, wenn wenn Center das kann, dann ist das schon mal eine ganze Menge wert. Hallo Mason Plumley, Mr. Untradable, der weiß ich nicht 50 wirft. Ähm, ja, also ansonsten ich finde äh, Valanciunas ist, ist äh, ich würde sagen, er ist ein guter Low Post Scorer. So, ich finde halt auch, dass er, dass er stagniert, aber er kriegt halt nicht wirklich so die, die, die Chancen, die er vielleicht bräuchte. Aber gut, das ist jetzt alles Offensiver. Ich denke mal, von ihm wird es Defensiv jetzt äh, aktuell erwartet werden, da Leistung zu bringen. Ja. Was auch immer. Ähm, gut, letzte Frage, dann sind wir endlich durch. Nach weiß ich nicht 17, 18 Fragen oder so. Ähm, was sind eure Überraschungen der bisherigen Saison, sowohl Spieler als auch Teams? Frage kommt von Tobias. Hm, da habe ich sowohl eins, eine positive und eine negative Erscheinung bei den Teams. Also positiv sind ganz klar die Hawks, die Echt den Osten anführen <lacht> hey, ähm, Hätte das jemand vor der Saison gesagt Den hätte ich für bekloppt erklärt ähm, Auch wenn wir wussten Wie du schon anfangs gesagt hast Was die Hawks können Oder was sie im Stande zu leisten sind Aber das ist dann nochmal so, so, so ein Sahnehäubchen obendrauf finde ich hm. Und negativ sind es bei mir dann die Heat Ui. Ja Das muss einfach, weil ich meine, wer zu Hause, ohne Scheiß, die Bilanz von 6 zu 12 hat, der ist auch wirklich nur im Osten noch in den Playoffs. Oh, okay. Ohne Witz. 6 von Mann. Aber auswärts 8 zu 7. Ja, aber da bin ich ja froh, dass ich nicht äh, dieses Jahr im Barclays Center mir ein Netz gegen Heat angucke, sondern in der American Airlines Arena. Da habe ich alles richtig gemacht. Äh. <lacht> Mich auch. <lacht> Nee, äh, auf jeden Fall, <lacht> keine Ahnung, was, äh, da muss halt echt, ich habe auch keine Ahnung, was irgendwie bei uns im Training vor, passiert, also, mhm. ich sehe zwar einmal diese lustigen Trainingsvideos und, und, Wade, Bosch und Sportster stehen Frage und Antwort, aber irgendwie Taten folgen halt selten auf die Sachen, die vor Spielen gesagt werden, und, ähm, ich find's einfach erschütternd, wie man, klar, LeBron James ist der beste Spieler der Welt, und klar war er wichtig fürs Team, aber dann zeigt man einfach mal, was, was er für Schwächen teilweise überdeckt hat, mhm. die man jetzt glasklar sieht. Weil anscheinend ist Eric Spoelstra nicht der Übertrainer oder der gute Trainer für den, ich ihn auch lange gehalten habe. Anscheinend hat es wirklich viel an LeBron gelegen, dass wir so weit immer gekommen sind, weil es kann doch nicht sein, dass man nach einer Auszeit irgendwie völlig planlos zurück auf die Platte kommt und gleich einen Turnover produziert. Es kann nicht, das kann doch nicht Sinn und Zweck einer Auszeit sein. Oder wenn man zur Halbzeit in Führung liegt, dann im dritten Viertel so einbricht, ohne dass der Trainer von außen irgendwie Einfluss nimmt oder Einfluss aufs Team nehmen kann. Also irgendwas läuft da im, im Team nicht richtig und aber auch im Zusammenspiel mit dem Trainer nicht. Okay. Und ich glaube langsam wirklich, dass Pat Riley sich nicht nur nach Spielern umsieht. Okay. Ähm, ja, Teams, ich habe letztens noch äh, Toronto gesagt, ich gehe jetzt mal mit den Portland Trailblazers Blazers, Blazers. Blazer. Ähm, Blazer ziehe ich an. Naja, ähm, der Port Blazer, ne? <lacht> ähm, nee, Alter, die sind äh, Zweiter im Moment. Und äh, ohne Rollo, äh, Robin Lopez, äh, hat man jetzt gedacht, äh, da geht's, äh, da geht's ein bisschen bergab, aber nee. Ähm, ja, ey. Und Dame, ich äh, ich werde mein Dame Mandela Trikot dieses, diesen Sommer mit Stolz tragen. Also den Typen. Ich verneige mich vor ihm. Ja. Egal was er ist, ich will's auch. <lacht> Cooler Typ. Geiler, geiler Typ auf jeden Fall, ja. Ja, negative Überraschung habe ich nicht. Wenn ich jetzt spontan antworten würde, dann sind halt immer noch die Hornets kleiner. Naja, da ist das Elend ja schon im fortgeschrittenen Stadion. Ja. Das ist recht. Äh, zu deinen Heatnummer. Alle, die einen League-Pass haben und viele Heatspiele gucken, äh, check mal Hassan Whiteside. Ich glaube, damit habt ihr eventuell mal so ein so einen kleinen positiven Schimmer äh, im Kader. Und ein Lob an Eric Spolstra. <lacht> kann man jetzt auch nochmal so sagen. ne? Auch wenn ich ihn gerade so kritisiert habe. Und eigentlich mag, aber im Moment... Also irgendwas... Da kann mir sagen, was will. Da läuft irgendwas mit dem Team und dem Trainer einfach nicht richtig. also Kannst du nicht solche Aktionen bringen. Weil du bist immer noch... Miami Heat. Du bist immer noch dreimal Meister geworden. Und hm. auch vor der LeBron-Ära Meister geworden. Du hast immer noch mit Wayne Wade und Chris Bosch Abu Allstars im Team, Dann hast du einen Luol Deng, der auch seine gewissen Qualitäten hat, Danny Granger, der jetzt anfängt irgendwie wieder Basketball zu spielen ähm, keine Ahnung, mit dem Team ist einfach so viel mehr möglich, im, vor allen Dingen im Osten und es ist einfach enttäuschend zu sehen und da kann man noch so großer Fan sein, irgendwann muss man auch mal objektiv ja, an das Thema rangehen und da läuft einfach einiges falsch und Vielleicht bekommt man das jetzt irgendwann in, in den Griff, aber wenn nicht, dann sehe ich die Saison und die Playoff Teilnahme wirklich in großer Gefahr. Okay. Ähm, so Abschlussspieler? Ähm, ja, das ist, da ist echt schwer, ne? Einige Spieler, die wirklich gut in die Saison gekommen sind und wirklich. Jimmy Butler wäre jetzt wieder so Mainstream. Er steht an. Äh, Maurice Bates. Interessant, ja. Ja, kann ich aber verstehen. Ist auch so ein bisschen jetzt für mich im MIP-Rennen, wenn ja, Butler nicht wäre. Auf jeden. Aber auch heute Nacht wieder überragend gespielt, mhm. ähm, und auch die letzten Wochen, die letzten Spiele wirklich stark und hilft enorm auf der bigman Position und macht irgendwie so ein bisschen vergessen, dass man da noch so einen, so einen, so einen, ja, anderen guten Power-Forward auf der Bank sitzen hat, ja. So sieht's wohl aus. Ja, ich gehe mit Maurice Bates. Das ist cool. Äh, ja, ich bin Mainstream. <lacht> ich bin Mainstream. Ja, da, wer, wer mir gesagt hat, Jimmy Butler äh, rasiert so dermaßen, den hätte ich... Äh, also hätte mir das der, der Tony oder der ich vor der Saison gesagt, hätte ich wieder gesagt, ihr habt da einen weg. <lacht> und dann werden wieder gesagt, äh, aber... Ha, nee. Er kann Offensive und wie. Und wie? Also... Ja, brauche ich gar nicht äh, dran, äh, lange zu überlegen. Das ist ganz klar. Jimmy but... Alter, wir sind durch. War schon wieder viel zu lange eigentlich, aber wir äh, only live -Fons. Wir hören uns halt äh, gerne selbst reden. Ne? Mhm. Ich freue mich auch gleich mal wieder, wenn ich das Ganze abmischen darf. Ähm, ja, um das nicht noch weiter künstlich in die Länge zu, zu ziehen, würde ich sagen, äh, wir hören uns nächste Woche wieder bei unserem normalen, herkömmlichen Podcast. In der Hoffnung, ja. dass viel in der NBA in dieser Woche passiert und wir auch viel zu reden haben, vielleicht etwas effizienter und kürzer, aber das gucken wir dann. Ähm, ja, bis dahin mach's gut. Alles klar. You know what's clutch.